Konzervatívna pozícia. Pre poslúcháčom slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Korogný. Táto relácia je kontaktná, svoje otázky alebo postrehy môžete poslať na e-mail studio zavinátlobodný vysielač.sk A dnes budeme debatovať o zdravotníctve, pretože zdravotníctvo je veľmi dôležité. Máme tu jednu z najväčších umrtí na odvraditeľné diagnózy, odvraditeľné choroby a máme naozaj v ňom pomerne veľký neporiadok a diskontinuitu v riadení za tých 35 rokov neskutočnú neviem, ktorý rezort má až takúto diskontinuitu, ako má rezort zdravotníctva. A pán doktor, vy sa veľmi často vyjadrujete, musím povedať, že veľmi erudovane k týmto veciam aj s tým vašim uh, Lekárskym odborným združením, ktoré naozaj... Uh, zastupuje veľké množstvo lekárov, predpokladám, že hlavne, ktorí fungujú v tých najzložitejších e, diagnostických súboroch, ktoré sa riešia terapeuticky a to sú tie koncové nemocnice, kde vlastne za nimi už nič není a ich, ich stav sa veľmi odzakadluje na tom, aké, aké, aký máme počet tých odvratiteľných umrtí, ako sme v tom úspešní alebo neúspešní. No, m, úvodom vás troška budem týrať vašou vlastnou ukážkou, takým zostrihom dvojminútovým, ale naozaj je to veľmi dobre povedané a myslím, že sa odrazíme v téme, ktorej potom viacej teda budeme debatovať. Takže ja poprosím o túto úvodnú ukážku. Najvyššia kontrolná inštitúcia v štáte povie na základe výsledku kontrol, že štát vloží do zdravotníctva 9 miliard eur v rúci rok 10,5 a pritom štát, ministerstvo zdravotníctva nemá pod kontrolou to, ako sa s týmito miliardami nakladá. To je konštatovanie najvyššieho kontrolného úradu a 6 mesiacov vláda s týmto nič nerobí, len vyrúbila ďalšie dania, aby ľudia ešte viacej platili do tohto chorého systému zdravotníctva. V rámci konsolidácie teda občania budú prinútení e, zvýšiť si zdravotné odvody o 1% bod. To je historicky najväčšia platba do zdravotníctva, aké Slovensko kedy malo. Poistovňan tak pribudne 385 miliónov s rozhodnutím vlády, príbudne zdravotným poistovňan z našich vreciek. Každá jedna rodina to zaplatí. A najvyššia kontrola inštitúcia v štáte hovorí, že zdravotné odvody a peniaze štátu poisťovne netransparentne a neefektne rozdelujú na úkor štátnych nemocníc, ktoré sa potom zadlžujú a tvoria obrovské dlhy. A naopak z tohoto systému profitujú finančné skupiny vlastniace nemocnice, laboratória aj poisťovne. Je pre nás neakceptovateľné, aby túto situáciu vláda ignorovala a nekonala. A obrovskou hambou že vláda sa nečine prizera na útoky finančných skupín voči Najvyššiemu kontrolnému úradu, ktorý len skontroloval systém, tak ako to je jeho na náplň, a poukázal na tunelovanie našho zdravotníctva. Je hambou, ak sa vláda nečine prizera, ako za toto je atakovaný Najvyšší kontrolný úst, úst, úrad z úst finančných skupín. Je to hamba. Najvyšší kontrolný úrad čelí dnes kritike finančných skupín len za to, že si robí svoju prácu a popísal skutkový stav. V mene lekárov, ktorí pracujú v slovenských nemocniciach, LOS apeluje na, na predsedu vlády a všetkých členov vlády, aby k správe Najvyššho kontrolného úradu zvolali mimoriadne rokovanie a prijali potrebné opatrenia na nápravu zistených skutočností. Ak vláda nevie ustražiť peniaze, ktoré dávame do zdravotníctva, nevie povedať, ako, ako smerujú a kam, a Najvyšší kontrolný úrad hovorí, že tieto financie smerujú hlavne do finančných skupín, tak nemá morálne právo pýtať viacej peňazí od občanov, a platili viacej peňazí do No, uh, Myslím, že táto ukažka bola veľmi zaujímavá aj vo svojom kontente. A po týchto veciach my tu rozprávame už nejaký čas a profesne sa tomu venujeme, ja teda určite minimálne 20 rokov. <kým> Bela sa toho za tých 20 rokov naozaj v tomto smere nezmenilo, ale takéto zistenia Národného kontrolného úradu pod vedením pána Lubomíra Andrášieho sú naozaj veľmi zaujímavé, pretože e, nadvezujú na to, čo nejakým spôsobom sa rozpravilo aj zo strany vašej, už pred tými zisteniami ako LOS a aj v iných, iných tých súboroch odborných by som povedal takých e, uzavrejtejších, alebo aj v niekedy verejných diskusiách sa to pomenovalo, ale myslím, že NKU to v tých súboroch kontrol tak zhrnul exaktne. Tak mňa by zaujímalo teda váš pohľad troška viacej rozvies okrem tej dvominútovnej ukážky, že vlastne čo NKU e, na čo NKU vlastne poukázal v tých svojich zisteniach? zľadiska tých koncových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, alebo aj celkové tých nemocníc, ktoré sú predpokladám, že v správe štátu buď cez vuc alebo priamo pod rezortom zdravotníctva. Áno. No, prvom je treba povedať, že najvyšší kontrolný úrad je naozaj najväčšia, najvyššia postavená kontrolná inštitúcia v štáte a jeho no, fungovanie je ukotvené priamo v ústave Slovenskej republiky, takže on funguje naozaj na tom najvyššom princípe, na najvyššom zákone a treba povedať, že on aj v rôznych medzinárodných súťažiach, pretože tam sa vyhodnocujú niektoré, niektoré práce tých kontrolných úradov jednotlivých krajín, tak ten slovenský má naozaj že vysokú úroveň a v týchto rebričkoch sa vysoko umiestnil ako veľmi efektívny úrad. Najvyšší kontrolný úrad sa pozrel párkrát na zdravotníctvo v jednotlivých témach a teraz sa zameral na to financovanie nemocníc a ako tie peniaze sa prerozdeľujú v zdravotníctve. Lebo my všetci tam pošľame tie miliardy z našich zdravotných odvodov každý mesiac. Ja odporúčam každému posluchačovi, nech si pozrieť tú výplatnú pásku, koľko mesačne posiela zdravotné odvody. To je jeho platba na zdravotníctvo, každý mesiac jeho to sú. Ja som pri výpovediach za nami došla nemecká televízia, Nemecká štátna televízia, redaktorka sa ma pýtala na výpovede, a prečo dávame a tak, že to budú dávať v Nemecku. A ona hovorila, že tu pár mesiacov žije a ona je šokovaná, že ona platí na Slovensku podobné zdravotné odvody ako v Nemecku z tej výplaty. Ale teda rozhodne dostáva to, čo v Nemecku, zo so zdravotníctva. A že čo to je za, za, za štát, že ona ide lekárovi a musí si platiť za termín. Tak to ja sa pýtam, pán ako... doktor, tam ste uvádzali v, v, nejakom, v nejakom vašom vyhlásení, mm. že vlastne teraz sa zvyšovalo to daňovo-odvodové zaťaženie no. a mm. konkrétne v rezorte zdravotníctva. To išlo z 9 miliard, čo išlo do zdravotných roku 2025, 9 miliard tam no. išlo, tak alokovaných na rok 2026 v rámci štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je 10,5 miliardy, čiže no. o 1,5 miliardy budeme odvádzať viacej do tohto systému, ktorý kvázi vykazuje, ako vy hovoríte a NKU tiež, určitý stupeň nefunkčnosti. No, plný stúpeň funkčnosti v tom, že tie peniaze sú tam netransparentné. Ale na, takto, teraz vláda v rámci tohto kola konsolidácie, čo teraz pocítime všetci na vyplate januárovej, tak v rámci tejto konsolidácie nám zdvihla aj tie zdravotné odvody, o ktorých hovorím a ktoré sa aj Niemcom zdrajú vysoké na Slovensku. Ako my naozaj s váčkou platíme do zdravotníctva veľa oproti tomu, čo z neho dostávame. A to práve najvyšší kontrolný úrad hovorí, že to prílev tých peňazí do zdravotníctva je transparentný a spravodlivý. Všetci platíme nejaké percento zdravotnej odvody zo vlastnej výplaty. To je spravodlivé. Bohatí platia viacej, chudobnejší menej. A solidárne sa skladáme na to zdravotníctvo, aby o chorého človeka, či bohatý alebo chudobný, bolo postarané na základe ústavy podľa najnovšej medicíny. Problém je, že tie naše peniaze, ktoré sa transparentne a pod zákonom vyberú, oni nejdú do zdravotníctva, oni do zdravotných poisťovní. A tieto zdravotné poisťovne ovládajú finančné skupiny. Medializované bolo ako šéf, súčasný šéf štátne poisťovne, najväčšej má blízko Agelu. Druhá najväčšia poisťovňa je dôvera, ktorá patrí Pente. Áno, Jedný, ešte jednu pán, pán doktor, že vlastne pripavol, delia ja, no. sa, ten balík sa delí hm? podľa toho poistného kmeňa. To znamená, ktorá poistie má koľko pacientov koľko má poistencov teda, tak toľko dostane peňazí z tých 11 a 10,5 miliardy na budúci rok. 10,5 10 miliardy tento rok, to na tento rok, sa rozdelí medzi tieto tri poisťovne. Áno. A najvyšší kontrolný úrad hovorí jasne, na základe kontroly, že ako náhle príde tých 10,5 miliardy do poisťovní, tak už nemáme nad nimi dohľad a tie poisťovne sa sami rozhodnú, kde čo pošlu, bez nejakých, bez hladu a skladu, bez nejakých pravidiel a nedá sa to ani dohľadať, pretože vy keď tým súkromným poisťovňam pošlete napríklad podľa zákona o informáciách, otázky, ja chcete, aby vám odpovedali na niečo, tak oni odpovedia, že tie peniaze, ktoré oni dostanú z našich zdravotných odvodov, už nie sú, keď prídu na ich účet, už nie sú verejnými peniazmi. Takže vám neodpovedia nič. Ano, a doma, doma sa doma, dá meniť. ten poistný sa mení hmm. len raz ročne, Myslím, že v septembrí, jeden mesiac, môže človek pacient, môže sa zmeniť, alebo... K, uh, človek si môže zmeniť poistnú kedykoľvek, ale... Už kedykoľvek? Bo, áno ale do septembra je to uzavreté pre daný rok. Uh -huh. keď sa potom tak ale dá sa to kedykoľvek. Ja teda som z štátnej poisťovne napriek tomu, že má svoje kauzy, tak sú na to prehľady, že tá poisťovňa v konečnom dôsledku na pacienta dáva najviac peňazí a najmenej míňa na svoju vlastnú správu napriek tým všetkým kauzám. E, najväčší tunel slovenského zdravotníctva, to chcem zdôrazniť, celé histórii Slovenska, odkedy existuje Slovenská republika, najväčší tunel v slovenskom zdravotníctve sa týka súkromnej zdravotnej dôver, e, poisťovne dôvera akciovej spoločnosti, kde stále vyťahli na za a na Bahami vlastníci z vašich zdravotných odvodov, čo ste tam poistení, e, pol miliard, miliardy eur Široký bol s tým spájaný v médiách, že tedy odišli peniaze na Bahamy, keď tam stával Vílu. Na Cyprus odišli tie peniaze v zdravotnej poveste dôvera. Vyplatili 500 miliónov. Ešte si na to zobrala tá poisťovňa úvera. Aj z úrokmi ho niekoľko rokov splácala na to, aby svojim akcionárom poslala tieto peniaze. A ďalšie obrovské peniaze stále idú z našich zdravotných odvodov e, na, na účty finančných skupín. A toto, čo chcem povedať, že není to ani tak problém, že tu máme zlých politikov, lebo tých politikov si volíme my. Ale ľudia o tomto rozhodnú. A to je to, že to zdravotníctvo máme aj preto také, že nie sme na to citliví toľko, koľko by sme mali byť, pretože sú to naše peniaze a ide o naše životy. Každý, kto počúva toto rádio, teraz môže byť zdravý a nepotrebe zdravotníctva, môže mu to šuma fuk. Ale už večer môže mať autonehodu. A vy sa do tej nemocnice dostanete a tam veľmi záleží od toho, akú starostlivosť dostanete, či z tej nemocnice vôbec odídete po svojich alebo v akom zdraví. A toto je kľúčové pre každého jedného občana, či, lebo tak môže dopadnúť váš rodič, mama, dieťa. A preto si každým by sme si mali brániť tú svoju nemocnicu a dbať na to, aby to zdravotníctvo fungovalo lepšie, aby sme na to boli citliví aj Pri voľbách nemôže vyhrať strana voľby, ktorá má nejakú zdravotnú kauzu. A teraz ja naozaj to hovorím apoliticky je úplne jedno, koho volíte, ale všetci by sme ako voliči mali byť citliví na kauzy zdravotníctve. A v súčasnosti napríklad je tam strana hlas, ale tam má už množstvo kauz A to by sa malo jasne pre, premietnúť v preferenciách, že by mali klesať predtým, ako alebo príde ďalšia opozičná strana, to je jedno. Ale ako náhle má zdravotnú kauzu, ľudia by mali na to tu byť extrémne cidlí, pretože tu ide o zdravie. A tá strana musí vedieť, každá jedna politická, že zdravotníctvo si nemôže dovoliť kauzu a kradnutie, pretože voliči nám to do mesiaca spočítajú. Toto, ale keď sa na Slovensku zmení, tak vtedy to bude lepšie. Vtedy tí politici začnú. Lebo aj pán Fico mu musí povedať tým oligarchom, prepačte, ale toto mi už moji voliči nedovolia, budú na ulici, keď toto dovolím. prepačmila milá Penta, milý Agel, toto už nemôžem spraviť, lebo voliči ma z masožeru. Toto, keď začne fungovať, a tomu sa povedať voliči aj Šimečkovi, aj Grlingovi, aj komukolvek, to musí cítiť na tých referenciách a vtedy sa to zdravotníctvo začne fungovať lepšie, pretože policici budú vedieť, že niektoré veci si už nemôžu dovoliť, lebo sa im to odrazí na referenciách. A pokiaľ my tu budeme spokojní, že dostajem ten 13. dôchodok, síce ho miniem na poplatko hulekárov súkromných, ale zteším sa, že mám 13. dôchodok a nezáleží mi, či niekto kradne v zdravotníctve, tak potom máme takýto stav, ako máme. No ja sa ešte vrátim k tomu, že politici, či majú na to vplyv, nemajno. nemajú, no politici vytvárajú vlastne to legislatívne prostredie, ano. aj to podnikateľské prostredie, aj celé to prostredie, ktorým sa to zdravotníctvo riadi, celú tú legislatívu, takže majú zásadný vplyv. A vlastne tie podnikateľské subjekty alebo jednotliví tí lekári, ktorí fungujú ako, ja neviem, na živnosti a tak ďalej, tak tiež fungujú v tomto vehikule legislatívnom, ktoré vlastne vytvorí politika a Národná rada cez zákony. Takže, takže majú na to občanov. Áno, executives. a samozrejme sú volení a ten, ten, A majú s tým, do tých volieb s nejakým programom, aj zdravotnickým aj iným, čo s tým štátom spraviť a potom majú realizovať. Problém je, že tieto veci sa nerozprávajú a potom, keď už sú ľudia v exekutíve, tak zrazu vykonávajú zásadné rozhodnutia, o ktorých vôbec nikdy predtým nerozprávali a hlavne sledujú nie prospekt toho verejného blaha, čo som hovoril v úvode, ale prospek zájmov všetkých finančných skupín a tak ďalej, ktoré, ktoré sú im šité námery. Už to sa niektorým konkrétnym veciam aj dostaneme počas tej debaty, ale chcem ešte na ten úvod teda povedať, že vlastne prerozdeluje sa ten finančný bálik, v tomto roku to bude 10,5 miliardy na to zdravotníctvo, cez tri poisťovne podľa poistného kmeňa. No a kontrolný mechanizmus, tak vlastne potom už naberá vlastne štátom zriadený úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosť, o ktorý má na starosti aj kontrolu poisťovní zdravotnícke a tak ďalej. Takže chceli ste povedať, že nemá na to priamo dosah zdravotníctva ako, ako resort, ale tento úrad má dosah na tie poisťovne. Aj mi, uh, úrad pre dohľad patrí pod ministerstvo. Len viete, problém je napríklad to, že bola tam pani e, Blahová, ktorá napríklad e, jedna z mála upozornila na ten najväčší tu na slovenskom zdravotníctve cestu po dôvera. Samozrejme bola trňom v týmto finančným skupinám, a vládajú z ničoho nič odvolala, bez nejakého jasného dôvodnenia. Napriek tomu, že konečne ten úrad fungoval dobre a ukazoval tieto zlodejní, ukazoval, ak sú financované nemocnice, že súkromné sú preplácané, štátne sú, dostávajú menej od poisťovní, kritizovala, že poisťovne miniajú veľa peňazí na zbytočnosti, to, čo pacientom neslúži, že sa z poisťovne odlievajú milióny, že poisťovňa dôvera aj akcionári si vyplácajú dividendy, že, že tam je nachystané 180 miliónov na vyplatenie majiteľov z dôvery. Že Unión si odviedol dividendy do Holandska a pritom Holandsku je zakázaná, aby ich poisťovne si odvádzali dividendy, ale holandský vlastník zo Slovenska si odvádza dividendy, teda podieli z toho podnikania. No a túto pani odvolala súčasná vláda bez nejakého zdôvodnenia. A to, to, to, to, to čo napísali, prečo ju odvolávajú, to, to, tam bolo veľa vied, ktorej bol, bolo naozaj úplne rovnakých vied, ako napísala na ňu sťažnosť Penta. Takže ako na, naozaj, toto si treba všímať a vo politikom to nedovoliť. Keď tu máme nejakého človeka na úrade a ja len čakám, kedy bude mať problém najvyšší kontrolný úrad za tieto zistenia. Viete, že toto nemôžeme ako voliči dovoliť. Toto, toto by som nadviazal na to, vlastne, čo ste hovorili, že uh, my tu máme v nejakých veciach aj celkom dobrú legislatívu. Máme ano. aj z legislatívy zriadenú nejakú celkom zaujímavú, kompetenčne zaujímavú inštitúciu, ktorá je aj teda personálne adekvátne obsadená. A problém je, že vlastne tie inštitúcie sú vo svojej podstate potom slabé, pokiaľ ich tí vlastne politici nepodržia. Aj, a teraz sú ano, motivácie dôvod, Prečo ovo, ich no. nepodrží tá politická reprezentácia, keď konajú vecne? Hey. Takže čo je Albo, motivácia? Ale, ale nielen, že ich nepodržia, no. on ich vymenia často. To je to, no dobre, vymenia ich a potom vlastne úplne, ako keby zmenili ráz tej inštitúcie, že sa na, jedno, na tie isté veci pozera úplne inou optikou. Ano, ano. A to je problém, Takže ktorý to... sa vlastne ukazuje vo viacerých veciach, Preto sa taká ano. vec mohla niekedy v minulosti ľudia, ktorú ste spomínali. Áno, napríklad ten úrad pre dohľad za tie bývalej predsedničky, ktoré naozaj srebil svoju činnosť, že som bol ako naozaj rád, že tu máme inštitúciu, ktorá si robí svoju prácu. Ukazovala, ukazoval ten úrad naozaj na tie finančné toky, ako to odchádza. Upozorňoval, že tu dôvera má nachystaných 170 miliónov na vyplatenie. A čuduj sa svete, pani bola odvolaná a úrad úplne zmenil retoriku. To je asi ďalšie zaujímavé. Ako náhle tam prišiel nový predseda, tak ten úrad už úplne iné robí analýzy. Vôbec si toto nevšimla poriadne. No, ako tá retorika toho úradu sa zmenila. Takže úrad máme, zákony máme, ale človek, ktorý sa ozýva, pomenuje to, tak ho dáme preč a nahradíme tam človeka, človekom, ktorý uh, už robí to, čo má, aby systém fungoval ďalej. Lebo to naše zdravotníctvo toto, ja to dlhodobok opakujem to není, že to sa nám tak pokazilo a to je katastrofa, ak nám to vypálilo, že to je celé pokazané. To, to, to zdravotníctvo a tých, tých miliardy, ak tam tečú, to je vytvorený, sofistikovaný systém. To si takto vy, vytvorili ten systém, to takto funguje, pretože na tom dlhoročne makali, aby tie peniaze takto mohli tiecť a ulievať sa. Ten, a ja ešte ten poviem ten veď, systém. tento systém nemá politické tričko, ani ideológiu. Čiže no. to je naprieč v spektrum. Aj? A keď poviem, že viacore strany aj z koalície sa podielali na tom udržiavaní, to som povedal aj v úvode, že aj táto vláda, mám pocit, že ešte tieto veci akcelerovala troška, smerom k tým finančným no. skupinám, a tá predchádzajúca robila takisto chyby má ale veľké problémy s presadzením veci e, voči finančným skupinám. Hej? Takže ako... E, to, to, to, to nemá politické tričko, tento problém, čo hovoríme. Tak to treba brať. To je problém slovenskej demokracie ako takej. Že vlastne dá sa to pojeratívne povedať, že my vlastne, keby sme vytvorili po 35 rokov od roku 1989 nejakú slovenskú oligarchickú republiku. Áno. No viete, e, be, ja to poviem tak, že mňa už tie politické trička nezaujímajú, lebo to zdravostnictvo ohľadajú ovláda, stá, stále tie isté finančné skupiny. A toto je to, čo my musíme od tých politikov žiadať, aby to opravili. No poviem dve veci. Keď táto bývala predsednička úradu pre dohľad, ešte raz sa k nevrátim, ona pripravila zákon, aby sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní. Lebo ten zisk, čo majú zdravotné poisťovne na Slovensku, to nie je nikde v Európe taký. A proti tomu zákonu bola poslankyňa pani Ciganíková v parlamente, čo je teda, nikoho to neprekvapuje. Ona bola proti tomu, aby sa obmedzil tým finančným skupinám zisk v poisťovniach, ale, a teraz nech mi to vysvetlia, ten, túto aktivitu pani Ciganíkovej, ktorá chcela ponechať zisky finančným skupinám, ktoré vlastne poisťovne, podporil smer hlas a smer rodina. Tak ja sa pýtam, že čo je to za sociálnu demokraciu? A čo má spoločne pani Ciganieková so Smerom teda? Prečo ju Smer podporil v tomto prvom kole pri tom hlasovaní, aby sa nezastavili ne, ne sísky poisťovňam? A toto je to, čo no, musíme robiť živé. Nemá ty, to politické ty, tričko, ty to je proste uh, systém Tý. toho pozadia, ktorý rozhoduje a robíte to synergie na, na, keď zoberiete to... poidskej strany alebo cez tú optiku tých poidských strán tak robia také synergie, keď sa robí cez to pozadie, že úplne ako antagonistických všetkých ľudí z rôznych poidských strán ale to Tý. dáva, by som no. povedal zmysel až tedy, keď poznáte to pozadie. No, no mňa, mňa, mňa to šokuje, že ľudia toto nevidia, že tu máme poslanky do SAS, ktorú jej koaličný partner, pán Matovič, ju označil za lobistku penty rovno z televízii. A ona príde s návrhom, že neobmedzujme zisky tej penty v tej dôvere poisťovni a podporujú smer hlás za smer rodina. Je taká ako, pomoc pre poslucháčov, no? keby chceli zistiť, že vlastne, lebo tieto, tieto finančné skupiny majú aj svoje mediálne pôsobenie, keď niekomu robia také PR články tam sú tiež rôzni ľudia z rôznych povedských strán a robia im také PR články a neviem, že niečo doma sa udialo, alebo na nejakém podujatí ho niečo zaujalo. Pani poslankyňa ja. Ciganikova bola v posilovne a má dobre Napríklad, telo. Napríklad, alebo niekto bol na cigánskom bále a tam ho niekto zaujal. Proste toto sú veci, že oni si tak troška značkujú ten terén tých svojich ľudí a to je tiež také veľmi pestré poetské spektrum, ale no. zaujímavé nie Takže keby niekto si chcel, by som povedal troška viacej, do toho urobiť nejaký vhľad mimo politiky. Tak si pozerajte, komu sa robia pívať články korporátnych médií, ktoré podnikajú v zdravotníctve. Áno. A no, uh, penta vlastní uh, plus, plus 7 dní, plus 1 deň. Aj to čo vám chodí do schránok, poslucháči, ten plus 1 deň, taký dvojplátok, tak to, to vytlačuje Penta, pochváli tam súkromné nemocnice, bory tam chváli a samozrejme sú tam útoky na nás lekárov, ktorí ukritizovali. Jasné, tak no, samozrejme no, že treba urobiť nejaký iný článok, zase neko ino. No. sa nekoľno. sa robí tiež tak sofistikované, že to neurobia v korporátnom médiu ale urobia to v nejakom inom médiu cez konkrétneho redaktora, nie cez celú redakciu a cez konkrétneho Aha. redaktora takže v rámci nejakej ako, by som povedal investiatívy hej? ale tak investigatíva neexistuje existujú len úniky, to je celé No. Ešte dru, druhú vec, čo by som chcel povedať a to, čo opakujem, že tí voliči. Ja som sa pýtal kolegov v Holandsku, čo robia lekárov, že ako tam riešia tie nemocnice, že nekupujú predraženie a dostanú sa k dobrým prístrojom a ak to robia. A on mi hovoril, že tuto v Holandsku Ľudia strašne ocenia, keď nejaká firma dá sponzoring k nemocnici a je úplne jasné, že nemocnica kúpi špičkové počítače úplne za cenu, kde to v živote nekúpite inde tak lacno, pretože tá, tá firma sa s tým pochváli a všetci obyvateľia Holandska tlieskajú tej firme a má z toho strašné renomé, že pomohla nemocnici. A tým sa to ustraží, že tam je to nemysliteľné, že niekto chce okradnúť nemocnicu. Môže sa kradnúť všade, ale akože dôsledku toho, že niek niekto okradne nemocnicu a riediteľ chodí na Bavoráku, lebo sa nabalil pri nákupoch v nemocnici, to znamená, že okradol tých chorých ľudí. To, to, to si ako naozaj uvedomia do dôsledkov, že to okradol tých ľudí, čo liečia tí lekári sestri v nemocnici na Lvožku, tak tento okradne nemocnicu okráda týchto chorých. To, ja neviem, čo už väčšie morálne bahno. A potom on po na BMWčku a tváriť sa ako celebrita ten človek a chodí do smotánky. A toto v západnej Európe neexistuje, že takého človeka by niekde zavolali. To by bola taká hamba, že ten človek by sa prepadol podzem, zem, chodil by po kanáloch. A nie to, že máme opravené opravené trubky v Trenčanskej nemocnici. No o tom sa ešte to, vrátime, aby sme všetky témy nevybuchali hneď v tomto úvode. Hezi. Čiže, Hezi. Čiže, čiže viete, každý star má troška iný vývoj. Honko len... má svoju reformáciu, hej, takže vlastne ona tá spoločnosť sa nejakým spôsobom formovala. A my, A my sme mali ešte. My sme mali aj červený naučiť. socializmus, aj hnedý socializmus, aj monarchiu, hej. ktorá proste podporovala všetky takéto veci, že sa robili také schizofrenické opatrenia aj na úrovni toho, čo sa rozpráva, na úrovni toho, čo sa koná. A my v týchto intenciách pokračujeme. Čiže my tu máme veľmi kmetnaté reči, máme tu pomerne aj slušnú legislatívu. Uh -huh. Máme niekedy nejaké personálne šťastie, že obsadíme, jak si vyhradili, nejakú jajiteľku, by som povedal, lucidnú do, do kontrolného orgánu alebo na NKU, že sa momentálne dá nejaký lucidný človek. Ale to neurobí systém. Ten systém je v tom, že vlastne keď, so ne, keď dej, dejú chyby, tak tá prvom rade, ten verejný tlak, to je prípad Holandska, ten verejný tlak nedovolí robiť tie, aho, aho, tie, aho, aho, tie tým politikom boličoval. a tým, tým reprezentáciám. A no, no, tu na to chýba. To Musíme byť na to citlivejší ako občania Slovenska. Že to, že my sme naozaj mladá republika so svojimi, svojou minulosťou, že sme boli niekoho područí, ale keď chceme byť súverená krajina, si dobre ktorú si dobre spravujeme a inú cestu nemáme, lebo iná, druhá cesta je len do pekla, takže my sa musíme snažiť o ten lepší štát, aby dobre fungoval. A to je práve ten tlak verejnej bienky a na to, to byť citlivý, že ale občania Slovenska nedovolia, aby sa v nemocniciach kradlo, lebo to, to sa okradajú chorí. Ka a každý jeden môže byť o, o hodinu odve v nemocnice že budú nás okrádať a to dostanete menej liečby, o tom možno, že vaša mama a otec nebude chodiť alebo zomreť, lebo to bola okradnúť za tani Toto si musíme my uvedomiť. No, a po, a potom ešte v rámci tých zistení, že teda máme nejaký centrálny balíček, ktorý sa rozdeľuje cez tej poisťovne, máme tam nejaký kontrolný úrad, na to, ktorý kontroluje vlastne používanie tých peňazí pridelených zo štátneho rozpočtu od občanov výberom daní a zdravotníckých odvodov do poisťovní. Takže to sa kontroluje potom tým úradom, ktorý je viac menej obsadený, ale či je funkčný, nefunkčný, do akej miery je vec v e, diskusie. Aj v tejto relácii sme to povedali, že bol vieč, čo to není. No a mm. teraz sa bavíme o tom, že sa robia nejaké legislatívne opatrenia o tom, že napríklad, akým spôsobom sa financuje zdravotná starostlivosť v nemocniciach, dajme tomu, o týchto koncových sa budeme baviť, čo to zastúpite mm -hmm. hlavne vy, tak zľadiska tej ambulantnej aj nemocničnej starostlivosti je, je nejaký DRG model, hej, podľa diagnóz. A tam sa tiež mení, že vlastne, čo sa platí. Vy ste uvádzali v nejakých, teda, aká hodnota sa platí, vy ste uvádzali nejaký case model, hej? že vlastne, no. neviem, či tak sa teraz zojbate zmluvy, že už sa robí súbor diagnóz, ktoré odlečí nemocnica, alebo sa dá len nejaká napríklad cena hospitalizácie, podľa toho, aká to je nemocnica, vy to rozdeľujete na súkromné a štátne, ale to má zrejme aj troška iné delenie. Tak toto, keby ste mm. troška ozrejmili, že ako to vlastne funguje a čo sa tam robí z hľadiska toho lobbyzmu konkrétne v týchto platbách. Hej. Čo sa týka nemocnic, tak aby sme mali orientáciu z 10,5 miliardy, ktorý, čo nás bude tento rok stať zdravotníctvo, tá z týchto 10,5 miliardy na nemocnice, nemocnice nás z toho budú stať 3,4 miliardy. To je porovne, v porovnaní napríklad republikou menej, teda my stále robíme za, menš, za menší, menší peniaz, vyliečíme pacientov a tie nemocnice také vypadajú, že tam ide málo peňazí, ale ešte väčší problém, ani nie tak, že málo peňazí, ale väčší, ďaleko väčší problém, že to financovanie je strašne neprehľadné z tých poisťovní do tých nemocníc. A to práve aj najvyšší kontrolný úrad, ale aj ministerstvo financí inak hovorí to isté a to je zaujímavé, že najvyšší kontrolný úrad, ale aj taká ekonomická inštitúcia ako útvar hodnoty za peniaz na ministerstve to isté, že to financovanie nemocníc je na strane tých súkromných, ktoré patria finančný skupinám na štandardné a tam ide ďaleko za tie jednoduché diagnózy, za jednoduchých pacientov ide ďaleko viac a tie poistenie sú ďaleko štedrejšie pre tie súkromné nemocnice a je to na úkor štátnych, hlavne fakultných nemocníc, ktoré sú podfinancované. Takže to je na tom zaujímavé a hovorí to, že nielen najvyšší kontrolný úrad tej správe a povedal to aj útvar hodný za peňaz na ministerstvo financie, teda Ministerstva financí tvrdia to isté. Aj teraz vyšla nedávno nová štúdia, kde analyzovali nemocnice a ich platby. A hovoril to aj úrad pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou. Takže tri štátne kontrolné inštitúcie najvyššie hovoria to isté to čo tvrdíme aj my, že je tam neporiadok a tých 3,4 miliardy idú veľmi, veľmi nespravodlivo a skryto do nemocnic takže zarábajú súkromné a tieto inštitúcie na Google hovoria, že tým súkromným nemocniciam on im síce stúpajú platby v príjmy ale im klesá produkcia Teda ošetria, menej, odoperujú menej pacientov ako pred rokom, pred dvoma napriek tomu im príjmy stúpajú takže to je naozaj že, šokujúce a štátne nemocnice tie veľké fakultky pacienti pribúdajú, pretože spredla centralizácia, ale platby klesajú od poisťovní. No, teraz vlastne no. tie koncové to, nemocice... pardon. To, to financovanie je z časti cez DRG, to sme takisto pretlačili my cez svoje výpovede. To je systém, ktorý je taký spravodlivejší, ľahšie kontrolovateľný, kde sa platí nie za počet odlečených pacientov, pretože pacienta, máte možno 100 pacientov za mesiac na oddelení, ale jeden pacient stál 3000 euro jeho liečba, druhý stál 500 euro jeho liečba. Takže to treba rozdeliť aj podľa toho, aké mali ochorenia. A to je práve ten systém DRG, ktorý rozdeli tých podľa náročnosti diagnóz a sú tam rozdielne platby. Každá tá skupina z diagnóz má svoju cenu stanovenú v tom DRG systéme a na základe to DRG systému sa lepšie fakturujú, že čo ten pacient stala, koľko by tá nemocnica mala dostať. Dobre, a v rámci hodpítačných diagnóz je už DRG plne funkčný aj v koncelných no, Druhý problém, že, a, ktorý má ešte pod problém, že my sme ten DRG konečne pretlačili od 2011. Sa, sme sa o to snažili, aby to konečne bolo spravodlivejšie. Nešlo to, pretože to samozrejme nevyhovuje tým finančným skupinám, ktorý tam potrebujú zarábať a vyťahovať z toho peniaze. Teraz sa nám podarilo na, na veľa, na veľa pri tých lekárskych výpovediach dosiahnuť, že tento rok by malo byť cez DRG platených už 30 e alebo toho objemu v nemocniciach. V rámci budúci hospice rok... začne liečby, áno? áno? Áno, v rámci nemocnic, DRG platí pre nemocnice a budúci rok 45%, čo je veľký úspech, lebo to nechceli samozrejme na ministerstve zdravotníctva ani to súkromníci, ale my sme to pretlačili. Takže teraz bude 30% a stále tých 70% pacientov, čo sú lieční v nemocniciach, ide po starom, veľmi neprehľadne, ale na to sme tiež priniesli riešenie, čiže máte, máte pardon, Máte nejaký case mix, že to vydávate, dávate, hej. Mm -hmm. že tých 70% sa platí vo forme nejakej paušálnej sumy, do ano. ktorej príde aj jednoduchší pacient z ajská by som povedal, ceny, ale ano. aj zložitejší pacient. Proste ano. je to nejaká kvázi a tí zložitejší, sú hlavne, zložitejší sú hlavne v štátnej. A ten pacient koncových môže.. Áno, stať... v koncových, fakultných alebo univerzitných, alebo kardioústave A ten pacient môže stať napríklad 10 tisíc jeho liežba v nemocnici, ano. pretože dostal ťažké operácie alebo tri operácie. Musí tam byť špeciálny prístroj, ktorý stojí milióny na, na jeho liečbu. Dostať lieky, ktoré stojí 2 eur, e, jedna ampulka A ten pacient v konečnom dôsledku náklady na jeho liečbu vyjdú 10 tisíc. Alebo potom máte slepe črevo, ktoré vyjde možno 400, 500 eur, alebo 700, ale e, vy tých, v tej fakultnej koncovej štátnej nemocnici máte viacej tých náročných pacientov, a to staňte na ako keby mali všetci appendix. Áno, ja som videl to porovnanie. A to je potom vlastne, ten nemocnic. Vy ste porovnávali vlastne, že tých 30% je na diagnózu, dobre, a tých 700% ide vlastne case mix, hej, to znamená nejaká priemerná cena odliečených. Hej, a vlastne tam sú rozdielne veci v tom, že je plus minus rovnaká medzi koncovou, tou Univerzitou nemocnou a fakultnou, a nejakým nižším stupňom, Áno. Regionálne nemocnice, ale v skutočnosti tie reálne náklady v rámci toho case mixu, tých súborov, tých diagnóz, sú ďaleko vyššie tej univerzitnej alebo fakultnej, lebo ona je koncová a tam idú tie najčiasšie stavy, ale ten tá paušálna platba tých 70%, čo je, to neodzrkadľuje. Áno. A preto vzniká ten dlh. A toto práve konštatuje aj tá správa Najvyššieho kontrolného úradu, že dlh tých štátnych koncových nemocníc je z najväčšej časti tvorený nedoplatkami od zdravotných poisťovní. Jednoducho tie poisťovní za to nezaplatili alebo nezaplatili adekvátne. A to hovorí aj správa ministerstva financí. Takže to, čo hovorí Penta Agel a jej pod, pod, podriadení, ktorí opakujú, že štátne nemocnice sa zadlžujú, lebo máme vysoké náklady na mzdy, je nezmysel. Ja to vieme lekárov sú podľa vydokladovať sú rovnaké vo fakultnej nemocnici, aj v krajskej nemocnici, aj súkromnej, pretože to určuje zákon. Máme všade rovnaké mzdy. Teraz som dostal odpoveď cez Infozákon. Napríklad Univerzite nemocnica Bratislava dáva nám mzdy lekárov 20 výdavkov že tie 90 na podobné nezmysly to je hoax, aby uh, finančné skupiny to sa takto bránia proti našej kritike, aby podnecovali hnev na lekárov, ale zopakujem ja to môžem ukázať eh uh, nemocnica Bratislava, ktorá je najzdĺžnejšia nemocnica, dáva nám zdy lekárov 20 výdavkov. Dobre. A toto vlastne akým spôsobom majúte tie poisťovne s vami zazluňovať aké výške, tak vlastne hm. dojednáva nejaké, nejaký aký legislatívny rámec, to, to, to ide, to sa mení cez ale to je len, to, to, je len to, to DRG. Áno, áno, A to upravojí zrahotistvo. No, tam vajú. je na to špeciálny úrad vytvorený, Centrum pre klasifikačný systém, sa to volá CKS, ktoré každý rok má zasadnúť a má to byť taký rozhodca a povedať, že žočníky majú momentálne na tento rok stať toľkoto a tej sume sa má prispôsobiť ako nemocnica, tak poisťovňa. A to, a to, to je naslovili. pod víz toho tento úrad. Áno, áno. A bolo to, uh, áno. Uh, Priamovné adení, hej? že menu ano, Áno, ale teraz bola veľká kauza, my sme to aj medializovali, bolo to koncom roka, kvôli tomu bol zvolený zdravotný výbor, kde ma pozvali, pretože, v Národnej rade, pretože sa tam prevalilo, že tento, uh, tie platby za DRG, tie, tie sadzby by sa tomu hovorí, teda tie platby za tú diagnózu. Uh, ktoré sa nastavovali pre tento rok, boli pre zase v neprospech e, fakultných a univerzitných nemocníc a vo výrazný prospech pre štáta nemocnice. Takže my sme to zmedializovali, z časti sa to opravilo. My sme sa tam cez výpovede dosiahli to, že máme do toho výboru aj hlasovacie právo. Máme tam jeden hlas, je tam ministerstvo financií, sú tam všetky zdravotné poisťovne, asociácie súkromných nemocníc, štátnych nemocníc, je tam asociácia na ochranu práv pacientov, to som doteraz nepochopil. Prečo? Lebo oni nemôžu mať nejaké vedomosti, koľko má čo stáť, ale zaujímavé štátne. Čo hovoríte? Tak vlastne, ako vy presadzujete to, zlejskatý koncový nemocíc aby to financovanie bolo posúvané v lámci hospitačnej liečby viacej na ten DRG model až na 50% a možno najlepšie 100% výhľadovo, hej? 100% platí... nemá žiadna krajina, vždy tam má aj DRG svoje nevýhody, ale uh, my chceme DRG a sme ho presadzujeme preto, že je transparentnejší. že Ľudia tom, uh, teda, sa dá lepšie kontrolovať, pretože dnes, čo idú peniaze do nemocníc, to je to, čo tvrdí NK, už je to neprehľadné, aj tie zmluvy sú nekontrolovateľné, lebo každá tá nemocnica za roku je a vytvorí si na daný rok nejakú zmluvu, ako bude platená. Ale tie zmluvy sú 13 rokov staré, niektoré to košatoval najvyšší kontrolný úrad pri kontrole a majú 50 dodatkov tie zmluvy s tým, že tie dodatky sa niektoré odvolávajú na neexistujúce pravidlá. Teraz citujem NKU v závery kontroly, najvyššieho kontrolného úradu a toto podpísujú riaditelia štátnych nemocníc, ktoré vyplakávajú už nemajú peniaze. A pritom podpíše s súkromnými posťovňami takú zmluvu, že je nevýhodná pre nemocnicu, že nemá preplatenú ani časť nákladov. Teraz bol rozhovor minulý rok koncom s riaditeľom univerzity mysti Bratislava, ktorý vyplakával, že tak tam nejaké výkony onkologické pacientov vyšetrenie krviniek, im nechcú poisťovne preplatiť. Ale on podpisoval tú zmluvu, ten pán rejiteľ. A ako to, že je tam ošetria pacientov, ktorých nevie nikto na Slovensku tak zdiagnostikovať, to vie spraviť len od dnešného znebovstva Bratislava a poisťovne to nezaplatia. To si viete predstaviť niekde inom podniku a pán rejiteľ sa na to stiažuje do médií, že to je hrozné. No, Keď to podpísal, tak tam podľa mňa nemá čo robiť, keď podpísal poisťovne takúto zmluvu, že im to nebe preplácať. A prečo to robí zadarmo? Tých poísťovňák vlastne podľa správy NKU je aj veľký, by som povedal, taký akože... No teda on konštatuje v tej, tej správe NKU, že je aj veľký modernizačný dlh investičný v slovenskom zdravotníctve. A to anu. sa tiež akože odrkadľuje na tej neefektivite niektorých, anu. by som dal, prevádzok, ako celých nemocník, ako celku. Anu lebo naozaj tá, tie nemocnice 21. storočia aj cez ten technologický rast, ktorý sa hlavne na tom nejakým spôsobom podiela, tak sú mm. ďaleko efektívnejšie z hľadiska hospodárskej prevádzky. Máme že... taký skrytý dlh, pretože naše nemocnice vyprodukovali teraz majú aktuálne po tých všetkých odlženiach miliardový dlh to budeme splatiť my všetci daňoví poplatníci, ten dlh. A ten dlh práve to aj tieto kontrolné inštitúcie hovoria, že vznikol práve tými platkami od tých súkromných poisťovní. A toto je absurdné, že my platíme od vody zdravotnej poisťovni peniaze na zdravotníctvo, tá si z toho uleje koľko chce, nechá si tie peniaze, nezaplatí nemocniciam, ktorý vznikne štátny dlh, ktorý my znova platíme ďalšími daňami. A poisťovne sú zisku vysmiatí, majiteľia sú najbohatší Slováci a smejú sa nám do tváre. A my to platíme dvakrát toto ich podnikanie v úvodzovkách. My sme to zaplatili ako zdravotné odvody. Oni nezaplatia nemocniciam vznikne dlh, v ktorom sa ešte ďalej kšeftári. Tam sú veľmi nepríjemná firma, ktorá tieto dlhy nemocnic skupuje a vyrúbe tam obrovské uh, úroky. A my to potom budeme znova platiť z daní, z konsolidácie, z našich daní. Ale pritom sme to už zaplatili na zdravotných odvodoch raz. A viete, no, že to je čiže, čiže vrátim sa k tomu, že vlastne my môžeme, teda máme taký, takú legislatívu, že my si môžeme z toho povinného zdravotného poistenia, ktorý vyberá štát a odozdáva ho poisťovňam podľa poistného kmeňa, tieto vlastne robia tie kontrakty, musia zakontraktovať celú tú sieť um, štátnu sieť, alebo teda, jak by som to povedal, tú minimálnu sieť zdravotnej starostlivosti. Tam sú aj štátne a neštátne zariadenia, aj súkromné. Musí to zaznúdiť. Otázka, akým spôsobom, teda aj nevýhodným, výhodným, to asi takto, jak vy hovoríte, No a potom vlastne, ako keby to vyplatilo, ale v skutočnosti nevyplatí reálne náklady tým poskytovateľom zdravotnej starosti, hlavne koncovi nemocnice, alebo ote sa jedná. No a potom napriek tomuto, že takýto systém je, že vlastne vybojete v dlhu, tak vlastne ten prerozdovateľ tých peniaz, čo je isťomňa, generuje nejaký zisk, ktorý si vlastne vyplatí na dividendách, ktoré sa ano. u nás nezdaňujú. Ano. A Holandsku napríklad, čo je teda bolo dávané za vzor, pán Zajac mal holandský zdravotný systém za vzor, tak tam súkromné zdravotné poistenie nemôžu zo zákona nás vyplácať dividendy. Ale my máme jednu poisteniu Unión, ktorej vlastníci sú Holandiania, a na Slovensku zo zdravotné poistenie Slovenskej si môžu vyplácať dividendy. Ale Holandsku nemôžu doma. No, no, to sú také máme... no a toto platíme my, ako tieto rozhodnutia a... voličov, politikov. To, to my platíme tento biznis. No a napriek tomu, že sa o tom rozpráva, však to sa rozpráva hmm. 20 rokov, tak hmm. nedošlo k týmto veciam. Hej? Lebo však... No napríklad tá pani Blahová, čo bola riaditeľka úradu hmm. pre dohľad, predsednička, tak ona toto kritizovala, no a bola odvolaná. Ta súčasnej vlády. No tak to kritizujú viacerí ľudia, že to sme kritizovali. My aj pred 20 hmm. rokmi sme to rozprávali, keď hmm. začate svoje zákony hmm. dávať. No ako... takto, aby som ja si povedal, pán Zajac z SAS, to, tento systém na Slovensku zrodil. To je prvopočiatok. Samozrejme, tie ďalšie vlády to nemenili, nezasahovali. Tie finančné skupiny bohatli, rástli, ovplyvňujú politikou, majú svoje médiá, vykrmili sa... A dneska sú už ťažko ukočirovateľné, ale pojem otvorene, tento systém splodil pán Zajac SAS. Problém je ten, že vlastne tento systém, ktorý tu máme 20 rokov, nám generuje neustálý dlh. A generuje nám to tie koncové zariadenia, tie nemocnice veľké, ktoré vlastne robia tú záverečnú vec s ohľadom mm. každej diagnózy. To znamená, po nich už je nič, po nich už len cintorín. Čiže oni robia tie najzložitejšie veci, keď postup podľa tých terapeutských guidelárov, tých nejakým spôsobom, teda spoločných terapeutských postupov, tak vlastne sú to najnákladnejšie stavy, a podľa to revízným lekárom a tak ďalej, mm. čo to bolo opodstatnené. Ale keď to je opodstatnené, vychádzajme z toho, tak sú to najnákladnejší pacienti. Jeden stojí, proste nie, že tu dám, čo som pozeral, koľko vám platili, tam niektorí pacienti stojí aj 300 tisíc eur mesačne. Mm onkologický napríklad a tak ďalej. Takže ako to sú, to sú neskutočné, neskutočné sumy, čo tam sa platia. Aj. No a napriek tomu e, ten systém teda sa zadlžuje, to znamená, že nie je v poriadku. 20 rokov vieme, že, že je v poriadku na tých koncových nemocniciach. Napriek tomu žiadna politická reprezentácia neprišla s jeho riešením, úpravou. Nie? Nikto. Aj. Vy ste, ste odbrázke združenie, ale samozrejme Aj. pracujete v tom systéme, takže na to poukazujete, ale to je strašne málo. Viete, to musí byť Aj. politický program. Politiky, ano, sa dá ja sa nadiem, že my keď to vysvetlíme ľuďom, tak sa ten politický tlak nastane, že na tých politikov že to tak chceme no. Ako Je to zložitá cesta, ale iné, iné šance podľa mňa nie je, len aby to ľudia pochopili, že to sú ich peniaze ich zdravotníctvo, ich nemocnice a ich, ich peňaženky, to sa platí všetko z, z vašich daní. A my máme naozaj podľa rebríčku Forbes, to je taký časopis ekonomický, dvoch najbohatších Slovákov, to sú Slováci, ktorí podnikajú v slovenskom zdravotníctve. V tom, v zdravotníctve, čo máte, obraz slovenského zdravotníctve, rozpadnutú bratislavskú nemocnicu a rozpadnuté nemocnice, a kde na každom úrku počujete, ak nie sú peniaze. A dvaja podnikatelia, ktorí v tom podnikajú, sú dvaja najbohatší Slováci. Ako, to, to, ja neviem, či to Slovakom niekedy dochádza toto a, a to, že či ste poistení v štátnej poisťovne alebo súkromnej poisťovne, ktorá si z vašich zdravotných odvodov robí vily na Bahamách o tom rozhodujú ľudia, to není je politik viete, že Ale... nikto vám nekaže byť tej súkromnej poisťovni, ktorá odvádza peniaze na Bahamy to sú tam ľudia sami No a teraz akože podľa vašich zistenia aj toho NKU, napriek tomu, že teda máme voledných zástupcov, ktorí volia ľudia a mali by postupovať v súľade s tým, že mali by rozhodnutia robiť v verejného blaha, tak vlastne 20 rokov, keby stále nerobili tieto rozhodnutia v prospech verejného blaha, to znamená, nestarali sa o to, čo je našom majetku, to sú tie štátne koncové nemocnice a o efektivizácii, modernizácii, výstavbe a tak ďalej, ale vyslovene, cez lobistické všetké kanále sa proste tu na umelo nadhodnocujú tie súkromné projekty. A to aj. znamená aj cez tie poistné zmluvy, dajme tomu, hej. A druhá vec, čo vlastne tiež je jedna z vecí, že e, sa obsadzujú persóny, ktoré e, za štát, jedliteľ poleské reprezentácie to dávajú, nominácie na ministrov, na vš, dôležitých e, sexných riateľov, napríklad na tom zdravotníctve, alebo zástupcov tých úradov, alebo do manažmentu zdravotnej poisťovne ľudia, ktoré profesijne nejakú časť života pôsobili na významných pozíciách manažerských v týchto súkromných firmách Agel alebo uh, Penta. Áno. Ja. Čo je tiež problém, lebo potom vlastne hmm. sa stáva to, jedna, jedna z vecí je, že teraz bolo vlastne, e, sa tu riešilo nemocnica e, milosredných bratia, Univerzita nemocných milosredných bratia, kde vlastne došlo, to sa vlastne spýtať že vlastne k čomu? No, momentálne tá rehola, ktorá to vlastní, to sú Rakú, rakúska rehola, ktorý benežovala tú nemocnicu a prispievala na chote nemocnice, pretože sa starali o bezdomovcov, ale aj o bežných ľudí. Takže brali to ako sú reholné poslanie. Neviem, či 300 rokov tá rehola tu fungovala. No a zrazu, čuduj sa svete, zrazu táto nemocnica začala mať finančné problémy a aj pán riaditeľ, ktorý teraz bol posledným ešte pred predajom povedal, že tie finančné problémy sú z toho že poisťovne hlavne teda e, najväčšie aj im prestali platiť alebo platiť toľko, koľko, koľko, by, e, koľko stojí ich prevádzka a začalo sa to veľmi mediálne riešiť, a mňa sa media na to pýtali a ja som povedal, že to len sledujeme, že obávam sa, že sledujeme, že sme svedkami scenáru, že niekto vyhľaduje nemocnicu a potom mu za vlastný peniaz predá a tá rehoľa bude dotlačená do situácie, že prerába tá nemocnica a už nemajú peniaze, aby to stále dotovali, tak ho budem musieť predať. No, A tam bol dní. nejaký dlh, z e, ktorej poisťovne? Aj dôvera znížila platby, aj všeobecná zdravotná poisťovňa. To je medializované, v médiách často odznieva, že súčasný rejiteľ, nominant súčasnej vlády všeobecnú zdravotnú poisťovne má prepojenia na finančnú skupinu AGEL na túto nemocnicu Milosrdných bratov za pár dní po tomto mojom výroku, čo som povedal, že sa obávam, že sme s svetkami, že to niekto preberie, tak o pár dní ohlasila spoločnosť Agel, že ho kupuje. Ten no. riaditeľ šeobesná do to je Matúš Jurový? Jurových, áno. Tak on pôsobil v pente nejaký čas, nie v Ageli. Uh, on má prepojenia uh, uh, On má, má prepojenia to... nejaké kamarátske na Agel. Áno, uh, z... So... Dá, dá sa to vygoogliť, vy uh, je to medializované vo viacerých uh, denníkoch, aj marker to dával, uh, takže uh, denník Štandard to prvý ukázal. Mám nejaké prepojenia, to viem, že pôsobil v Pente. posobil pôsobil v Pente. A súčasne je to napríklad... nejaký to... čas, teda nejaké 3-4 roky možno. Teraz vyšla napríklad aj analýza od ministerstva financí odvaru hodnotu za peniaze od tých analytikov ministerských štátnych, kde sledovali minuloročné financovanie nemocníc a vyšlo im, že nemocnice, ktoré patria AGELu, dostávajú na štandardné príjmy od všeobecnej zdravotnej poisťovny okolo vyše 19 miliónov eur viac, ako iné nemocnice v tej kategórii. Tak sú Takže také sa podozrenia, podľaľa, že, že tak AGELa... Má... To je dobré postavenie, tie súkromné že... nevyzerajú lepšie ani nie sú ziskové, pretože by lepšie manažovali a lepšie liečili pacientov. To hovoria tieto aj analýza najvyššieho kontrolného úradu aj ministerstva financií, ale preto, že majú na štandardné príjmy od Preto sú ziskové. Hovorí sa, že ten Agel má dobrú pozíciu v hlase, ako takže Málo, ne, tam tamto má, pramenia vlastne hlas nominová, pardon, hlas hey. nominoval aj ministra zdravotníctva. Áno, z zdravotníctva patrí hlasu teraz. Áno, Kamil Šaško je vlastne nominant ich, takže ako m, má na to Teď priamý dosah. Teraz veľmi podozrivo darí. darí sa mu, bol tam veľmi pekný záchrankový tender, Mhm. tam sa to ako vnímali, že vlastne mali do, dopredu urobené polepy, vozidiel tie firmy a ešte sa ako nevyhlásil My sme ešte pred týmito informáciami, to medializáciou o, o tých sanitkách, čo boli kúpené dopredu agelom my sme sa obrátili na pána prezidenta keďže ten rezort patrí po stranu hlas a pán prezident je jednak váhosuje autority ako prezident republiky ale aj čestný predseda strany hlas aby tam zakročil No a potom už sa rozbehla tá medializácia aj tie sanitky a tie ostatné, takže uh, my sme to aj vypočítali porovnali s Českou republikou uh, to České zdravotníctvo, ktoré všetci zavidíme Česku pri tých záchrankách o desiatky miliónov stojí záchranky stoja Českú republiku menej ročne ako slovenské záchranky je je teraz hovorí pán minister, ktorý má odstúpiť a neodstúpil, lebo hm. on vlastne neriadil ten tender, vradila ho nejaká hm. komisia, takže samozrejme je z toho mimo obliga. Tu komisiu nominoval on. No. Jasné, ako a to sú také detaily. A predseda Takže, komisie ta... má ďalšiu kauzu za tender, je tam trestné oznámenie nákupu počačovej techniky, tento predseda komisie záchrankovej, predtým bol na ministerstve a už bolo to, to, teraz v Dobre, médiá, ešte v druhej časti, tá... ale chcem k týmto záchrankám, že teda uh, tento pán minister, ktorý teda neodstúpil, tak mm -hmm. je tam stále, tak že má prípravy, lebo ten tender sa zrušil, otázka, mm. že je tam nejaký problém o to, okolo toho, jak sa zrušil, lebo myslím, že generálna prokuratúra tam dala nejaké, nejaké podania, ale to nechcem komentovať. Skôr ide o to, že teda má navrhnúť nejaký nový, nový model fungovania toho záchranného systému integrovaného. No. Takže vy ste o tom českom modele, takže čo by ste uprednostili, teda akú no. zmenu, teda, či by to malo prejsť kompe celé počta, čo si myslím, že bolo také najlogickejšie, myslím, že aj v Čechách je tento no. model. Čechách to majú takto a je to vyše 40 miliónov ročne, Slovensko to stojí viacej, keď je to u súkromníkov, lebo to ako presadte, že by sme dali policajetom, policajetom v súkromnej firme že nemusíme mať policiu, to si zaplatíme súkromníkovi, nech nám tu robí takú sbs -ku a budú tu chodiť policajti, ktorí budú súkromníci v nejakej firme a budú vám zabezpečovať verejný poriadok. No, ako je to niekomu logické, že by to takto malo fungovať, že to je úplne na hlavu. Teraz sme blízko naozaj vojny a ja dúfam, že to nezažijem nikdy vojnu, ale čo keď nastane vojna? ako My to máme u súkromníkov, tie záchranky. Ako to tu není, že základná infraštruktúra štátu musí byť v rukách štátu, musí byť verejná. Ako máme políciu, tak nemôžeme dať záchranky súkromníkom a stojí nás to ešte 40 miliónov drahšie ako Českou republiku. Jednak, to, že to je drahšie a druhá vec, že stále sú s tým problémy. takéto problémy obstarávania sa tu ja robia odtedy, čo tento model funguje, tak sú problémy. Tento škandál s tým tendrom není nič nové. E, Tam e, prenájom tých záchraniek sa obstaráva každý 4-5 rokov. Sa vyberá tá firma, ktorá bude prevádzkovať za veľké peniaze a pri každom tom tendri aj za všetkých predchádzajúcich mistrovci tendro bol asi 6 alebo 5 bola obrovská kauza, trestné oznámenia, štát platil obrovské pokuty, lebo to bolo e, vyhodnotené ako zlý tender. Tak ja nechápem, dokedy tu budeme stále opakovať toto, lebo tam sú potom, viete, e, aj, aj z tohto tendra, čo Šaško spravil, tak e, tam hrozia obrovské e, žaloby pre štát. Tie firmy, čo neúspeli, keďže sa vyhodnotí, že tender je zmanipulovaný, tak tie firmy, čo neúspeli, zažalujú štát a ušli zisk, to sú desiatky miliónov, a to pri všetky tie predchádzajúce tendry pre 4-5 rokmi štát platil tieto pokuty. To sú obrovské peniaze a furt je tam podozrenie z nejakých machinácií, tak to už konečne dajme do normálu a toto tiež tvoril sa mimochodom tejto záchrankovej tendre, dajme to už konečne do normálu a vláda má teraz jedinečnú možnosť to napraviť a mne sa pozdáva osobne ten návrh, že dať to pod ministerstvo vnútra, tak ako sú policajti jednoducho tieto kritické zložky štátu záchranky policajtov dať pod ministra vnútra ministerstvo vnútra, kde by to bolo centrálne koordinované aj v prípade katastrofy alebo nejakých takéto nešťastí, kde môže štát jednom ministerstvo jeden úrad to skoordinovať, policiu za záchranármi a takto to funguje v normálnych už, už sa mi zdá, že nemoci nemocnice stáva ministerstvo obrany, záchranný systém pod ministerstvo vnútra by mal byť, potom na čo je to sa zdravotníctva. To už akože im pripadá celkom zbytočný rezort, takže v rámci konsulátov. Áno, ale zruši... hovorím, takto to je aj v iných krajinách, aj to na Slovensku tak fungovalo, že kritická infraštruktúra bola v rukách na vnú, vnútra, ako to, aby to vnútra, aby to vnútorné záležitosti štátu riadilo tú vnútornú bezpečnosť. Jasné, ako ja si myslím, že na ja to sa zhodneme, že mal by to ísť pod štát, len dosť týchto. Oni to budú chcieť spraviť. Predpokladám, že čak teraz pán minister Šaško povedal, že už zhrení, čo chcú spraviť. Myslím si, že tie finančné skupiny to budú chcieť dať najprv že to bude pod krajmi a potom to budú chcete privatizovať, takže tam vidím obrovské riziko, že keď to dajú pod kraje, tak tie kraje to rozpredajú týmto finančným skupinám a skončí to u súkromníkoch. Za to myslím, že najlepšie riešenie bolo pod ministerstvo vnútra. A keď som sa bavila s tými záchranármi, ktorí tam pracujú, a musím povedať, že najväčší poskytovateľ záchrankový je stále štátna firma, ktorá má najviac zamestnancov a všetci tí záchranári, vodiči chcú robiť hlavne v tej štátnej záchranke, pretože tam je najnormálnejšie podmienky uh, a tá, tá záchranka má, nemá problém s personálom, nemá problém ako taký veľký, ako tí súkromníci a poskytuje, A bez toho štátu to stále nedia, súkromníci to nevedia spraviť tie záchranky, vždycky 50% alebo koľko uh, tých záchraniek vyhrala tá štátna záchranka a tá je momentálne najefektívnejšia takže e, aj tam vidieť, že ten štát funguje dobre ako, e, aj v tomto a ďaleko veci tam veci dá ustrážiť No tak treba urobiť samozrejme, keby to bol počtatom prísť finančný finančný model hej, ano, aby tebe, sa nestátil efektivným táto systému ako, ale proste, Viete, aj, aj policia svoje. nás stojí menej, keď je to počtatom napriek tomu, že tam kupujú uniformy z kávových zrna, neviem čo ale je to menej, ako keby ste dali súkromníkovi ako tá SBSK, bude stále dragšie yeah a to, to ano, viedzy, Jedna vec je poštátom a druhá vec je kontrolné mechanizmy. Aj ano, ten výkon tej policie z hľadiska jednotlivých pocitov tých orgánov činných je iný. Teda myslím, ano. tí občania to vnímajú, že. Ale stále Každý nám transparentnost... povie, že je problém s niektorými tými vecami. Áno, ako... ale stále tá transparentnosť je väčšia v tom štáte. Určite, určite. A hlavne by sa obišlo tento problém, že my tu máme 20 rokov na systém a 20 rokov sú problémy proste s ním. A cez korupciu v vozovkách, alebo ja neviem čo. A to nevedomujú, že v štátnom sa kradne, ale tam sa za to, že o tom vieme, lebo je to transparentnejšie, ak v tom súkromnom, lebo kradne sa aj súkromnom. Aj v súkromnom nemocnice tam okradajú riaditeľa, chodia tam firmičky, len sa o tom nehovorí, ani sa o tom nevie, lebo tam sa to všetko dozviete. Ale toto to, to je to, čo chcem povedať, že za to sa veľa hovorí, ak sa v štátnom kradne, lebo o tom sa dozvieme. Dobre, pán doktor, dáme si malú prestávku, dobre? Hm. Takých 7 minút a potom sa vrátim k no, témak ďalej v diskusii. Hm. Ďakujete, kto pak za to môže, kto z nás má právo, nieco bráť. Kdo uči lidi zlobu dýkat, kdo na vojáky se si hrát. to die. Pekný večer našim poskúvačom prajem po prestávke znova v relácii konzervatívna pozícia s naším hosťom pánom doktorom Vyslovianským. Takže pokračíme v diskusii. Pán doktor, ste tu? Áno, dobrý čo. Um, Pozoril som si ešte v tých tlačových výhlasenia NKU aj vás. Ma tam zaujalo, že je tam spomínané v tej správe NKV, že každá zdravotná poisťovňa používa na distribúcii zdrojov verejného zdravotníctva vlastný úradový mechanizmus, čo vlastne vedie k nejakej tej neprehľadnosti a nerovnosti o financovaní jednodlivých nemocníctv. To znamená, že ak tomu chápeme správne, že každá tá poisťovňa, máme ich tri na trhu, dáva, by som povedal, svoj nejaký výpočet z hľadiska, dajme tomu, tej hospicečnej liečby koncovej nemocnici, a môže urobiť pre rôzne zariadenia rôzne navýšenie alebo teda rôznu cenu Áno, je to presne tak. A toto napríklad skrizujem ministerstvo financí. a ja poviem konkrétny príklad. Oni ho odnotili, jak je platina najvyš, najväčšia nemocnica na Slovensku, nemocnica Bratislava, ktorá je koncovou nemocnicou a aj najviac zadlženou nemocnicou. Čím naj, najťažšie výkony robíte, tým najväčšiu, najväčšiu státu. Tak 2021 od troch zdravotných poisťovní na toho istého pacienta, teda úplne rovnaký výrobok, Poviem to tak prenesené, ale taký istý pacient dostala od všeobecnej 3300 eur, od dôvery súkromnej 2600 eur a od Uniónu 2200 eur. Za toho istého pacienta rovnakého, s rovnakými nákladmi, rovnakou náročnosťou, tak od troch poistení tri, tri rozdielne platby a rozdiely okolo 1000 eur. Si predstavte, že kupujete rožok a trom predaj kupujúcim za ten rožok rovnaký, každý zaplatí inú sumu. Jasné. a teraz ako čo sa týka a, toho a, istého pacienta, a, a teraz riešila, oni ešte riešil a poistovňa dôvera vo svojom nejakom uh, pentahospitalze, čo má svoju sieť zdravotických, zdravotických zariadení, tam by sa riešil ten pacient, tak ten má ešte inú cenu? Áno, tam v svojej nemocniciach, a to práve robil ten úrad pre dohľad za bývalé e, riaditeľky, ktorý ukázal, ten úrad pre dohľad, že PENTA napríklad pre svoje nemocnice je štedrejšia e, s toho svojou zdravotnou poisťovňou ako iným nemocniciam. Ale zaujímavé je to, že keby napríklad e, fungovalo to normálne, čo poznáme každý z obchodu, že za ten istý výrobok by tri poisťovň zaplatili aspoň podobnú sumu, tak ten dlh nemocnice a v Bratislave bol v danom roku o 13 miliónov eur nižší. Takže to, že tie dve súkromné nemocnice platia ďaleko menej, spôsobuje tých 13 miliónov v danom roku dlh tej nemocnici, ale to budeme platiť my. To je náš účet. To zaplatíme my z našich daní, keď sa bude odlužovala tá nemocnica, len za to, že dve súkromné poistenie neplatili aspoň podobnú sumu, jak tá štátna. Ja som od čas zastanca modelu jednej zdravotnej poisťovny, respektíve keď no. sa to platilo priamo zo štátneho no. rozpočtu, to je úplne jedno, môže byť formou štátnej poisťovne jednej alebo zo štátneho rozpočtu, dôležite ak ja sú nastavené kontrolné mechanizmy toho procesu. Áno. Máte no, takýto podobný názor? V podstate to není zdravotné poistenie, lebo vy to musíte zo zákona platiť. Zdravotné daň. Takže daň. To, je, to, je, to je zdravotná to je daň. Je to, že kam pôjde. Áno, takže podľa mňa by na to stačilo zdravotný daňový úrad a nemusíme platiť poisťovň, vy sa nepoistujete, vy platíte daň a poisťovňa a teda druhá, tý, tý, tý taký trojholník poisťovňa eh, pacienta, teda daňový poplatník a nemocnica napríklad alebo ambulancia. Tak vy za, ako daňový poplatník musíte zdravotné poisťovne odviesť zdravotné odvody zo zákona. To je zákona povinnosť, keď nezaplatím mám problém od štátu, lebo som nesplnil zákon, musím zaplatiť zdravotné odvody. Nemocnica má povinnosť do zákona ošetriť každého jedného pacienta tak, ako je najnovšia medicína. To je zákonná povinnosť, je to v ústave. Zákonná povinnosť nemocnice, zákonná povinnosť občana platiť zdravotné odvody. Nemocnice zákonná povinnosť, za, povinnosť e, ošetriť každého pacienta. Ale zdravotná poistenie, ktoré dostane tie peniaze zo zákona a ktorej klienta ošetri nemocnica zo zákona, zdravotná poistenie nemá žiadnu zákonnú povinnosť za to zaplatiť. Ona nemusí. Lebo treba povedať, že tie zácové zákony, ktoré chceli robiť nejaký trhový mechanizmus v zdravotníctve mm. pred tými 20 rokmi, vlastne preukázalo sa po tých 20 rokoch, že trhový mechanizmus v hospitalizačnej liečbe nefunguje. Proste My to aj, nemáme aj, tak, aj. že by súťaž je nemocnice, ktorá lacnejšie vyrieši nejaký zdravotný aj. stav. To proste takto nefunguje. Pri tých zložitých diagnozách, ktoré spravujú koncové nemocnice. A, musím povedať, A vy ako pacient si ani, ani vybrať. Vy to porovnávate s Českom, ale ja porovnávam s Rakúskom, mm. lebo to poznám lepšie ako Česko. Aj. Proste tamto to tiež nefunguje, že by boli ako v tomto súťažili. Tam trh tiež nefunguje v tomto zmysle a tamto majú dve veľké nemocice, ktoré majú celú sieť po sebe. To je Štajarská a Jeden. No a vlastne oni majú také, že tie, tie rozpočty, uh, ten mechanizmus, ktorý majú cez tie, cez tie dane, tak vlastne nestačí a dotujú to tie spolkové krajiny uh, do rozpočtu normálne tej nemocnice. Takže ako proste, a majú tiež veľmi kvalitý to zdravotníctvo, určite lepšie ako Češi. A najkvalitnejšie zdravotníctva v Európskej únii majú Nemci a um, Rakúšania. Ano. Ale Češi ale... sú výrazne lepšie ako my, to jednoznačne, a boli sme dlhé roky v jednom štáte. Ano, že... a ke, ke, keď sa porovná, koľko to stojí, tak to České, Nemecké, Rakuska je teda dosť drahé, ale na to, čo dáva Česká republika na zdravotníctvo a aké má výsledky, tak to je pokladané za jedno z najefektívnejších zdravotníctví v Európe. Myslím, že tretie najefektívnejšie, druhé trojke. Lebo tam je dôležité, koľko to stojí. No. Aj Amerika dáva obrovské peniaze na zdravotníctvo, výsledky sú veľmi slabé na to, ale to obrovské... Ale to je úplný systém, to my sa nemôžeme porovnať. Ale že to je to teda je... že áno, tam je špičková medicína v Amerike, špičkové nemocnice, ale nekaždý si ich dovolí. Ale čo to stojí a ten výsledok nestojí za tie obrovské peniaze, takže to je neefektívne zdravotníctvo, to je obrovské peniaze a slabé výsledky, to je Amerika. Ale po, máte potom Českú republiku, ktoré my sme mali rovnaké zdravotníctvo z jednej krajiny a my sme sa išli za reformou do trhu, Češi si to ponechali a momentálne sú jedna z najefektívnejších zdravotnící v Európe, pretože to, čo do toho vkladajú, ten počet peňazí, majú za to výborné výsledky. To je naozaj, že to je tá efektivita systému. Že to nestojí až tak veľa, ale výborné výsledky. Ešte sa vrátim k tým nemociciám, lebo väčšina tých nemocnicí, ktoré sú pod VUCEčkami, to nie je celkom vášal, kávy, ale aj koncových, lebo koncové sú všetky pod štátom. A generujú ten dlh, ktorý je zapričený mnohými tým vecami, čo sme už spomínali uh, v predchádzajúcich minutáži tejto relácie, ale sú to aj VUCE nemocnice, ktoré svojho času boli delimitované na tie VUCE, VUCE uh, vyššie územné celky teda a bez peňazí boli delimitované, takže tie VUCE z tých 8, ktoré máme, sa ich zbavili tak, buď lobistický tlak, alebo čo tam ešte všetko hralo úrov, tak išli do prenajmu. 7 VUCEček hmm. dal, ním, si do prenajmu. Tie znovy sú veľmi zaujímavé koncipované, toto keď osvetlíte, ak je to koncipované, ak to v reáli funguje. A jeden VUC, jeden jediný, ja som ho dával už iskrát, ako príklad. to neurobil a manažuje to sám a manažuje to slušne, to je žininské VUC. Hm. Ale sú tam teraz obrovské tlaky na to, aby to išlo... Po Ešte Trenčanská župa. Aj Trenčanská župa má svoje nemocnice a ich celkom dobre menežuje. A Žilinská tiež. Sú tam tlaky, samozrejme chcú to privatizovať. Teraz môžu poslucháči sledovať obrovský tlak na to, aby nemocnica Bojnice bola sprivatizovaná. To sa už minulý rok podarilo zastaviť. My sme tam tiež tie veci ukazovali. A jak sa ten tlak Ale... robí? Ešte to by som chcel rozobrať hm. technicky. Robí sa to cez všetko, to poistomňu, že sa urobí nejaký umelý dlh na niečom, že niečo ste zle vykázali a tak ďalej, niečo vám pozdružíme? No. Alebo ako sa robí taký ten tlak čisto politický, že my rozhodneme, alebo ja neviem, cez riaditeľa? Ono sa to spraví tak, že e, tej nemocnici sa okrešujú príjmy poisťovne zastavia alebo znížia alebo neuhradia množstvo alebo slabo platia. Tá nemocnica je v dlhu. Potom sa začne medializovať, v médiách sa začnú objavovať články, ak tá nemocnica má finančné problémy, koľko robí dlhu už občanom daného kraja, títo musia platiť. Taká drahá nemocnica, na čo to je? Radšej by sme mali stavať detské ihriska a peniaze toho kraju dávať inde. Sú takéto články. Možno sa sem tam objavia články, že veľa tam platíme za zdravotníkov, majú naša a to treba spraviť poriadok, my to potom vy daňoví poplatníci si to potom platíte, takúto drahú nemocnicu potom sa ukáže, aký má obrovský dlh ak je zadlžená a kraj už nemá peniaze na to, aby ju stále dotoval a potom zrazu príde článok a objaví sa mediarizácia pán Župan a objaví to, sa objaví s záchrancom, finančnou skupinou ktorá túto zadlženú zlú nemocnicu chce strojčostoj kúpiť a Ja sa pýtam, prečo chcú takú rozbitú a zadlženú a zlú nemocnicu, ktorú treba predať? Prečo ho chce kúpiť ten súkromník, ktorý s ním spraví za chvíľku ziskov? A ne, čo sa operácie, spriec... ktorý funguje tu na X rokov, no, takže, áno. takže áno. nič ne, nové sa... Keď sa poriadne vyhľaduje, zadlží tým pádom še, kraj, to ľahko predá občanom, že to ľahko predá. a ľahko sa to predá za malý peniaz, lebo je zadlžená, takže ten súkromník to ešte lacno kúpi. Nekúpi tú budovu, lebo do toho by musel investovať. A teraz napríklad Kešmarok takto sprivatizoval nemocnicu, ale prenajal, ale budova zostala mestu. A teraz, keď sa v tej súkromnej nemocnici niečo o 5 rokov pokazí, tak to je náklad krajú, lebo tá budova patrí krajú a ten súkromník v podstate tam len manažuje a príjma zisky. A takže potom, to je aký je, to má zmysel, tak to prenájať No To vieš? sa ja pýtam. A my som je taký, že oni ten zísť dosiahnu tak, že pozatvárajú tam oddelenia, ktoré im nesedia a sú pre nich e, málo výnosné. Se, to nikoniec zaujíma, či to občania potrebujú. kto je potom zodpovedný za to, že ako bola kreovaná tá zdravotná sieť v danej lokalite, v tom danom regióne. Nikto. To sa predá. Súkromník povie už na to, aby to nejako zdôvodil, povie, že nemá tam personál, čo je často lož. Tam sú ľudia, ktorí tam chcú pracovať, ale v tých podmienkach sa nedá. U nich nás ešte vyštvu, aby tam podchádzali lekári, sestry, aby mohli potom dovediť povedať, že rozpadlo sa nám toto tu personál. Nemáme personál, sme nútení zavrieť porodnicu, lebo nemáme neonatológa, napriek tomu, že ho pred po rokov vyštvali stade. Takže to, takto to funguje a oddelenia, ktoré sú stratové, pozatvárajú. E, to je jedno, čo chcú obyvateľia, či budú cestovať, necestovať. A výsledok je taký, že tá nemocnica je do pár mesiacov získova a potom je zázračne narastú aj platby o zdravotných poisťovní. Napríklad my sme pri tej prievidzi ukázali, lebo tiež boli články, ako je zadlžená, ako kraj už nevládze to financovať, bolo to v médiách, potom prišli, že tam majú strašne naštandardné platy lekári v prievidzi. tak Prievizi. Ja som prišiel na to zastupiteľstvo, aj mestské, aj potom krajské, a ukázal, aké majú plátby o zdravotných poisťovní. Čo sa potom potvrdilo, že sú strašne slabo financované, napriek tomu, že tá prievická nemocnica robí dobrú medicínu a naozaj ten kraj to chce pochváliť, že si udržal tie nemocnice a tá prievica v porovnaní s inými takýmito nemocnicami robí ešte naozaj veľmi kvalitnú medicínu a tie občania prievice môžu byť vďační, že majú takú nemocnicu, čo tam všetko ešte robia, kvalitné. Tak my sme tam ukázali, že napriek tomu, že tam robia kvalitu medicínu, tie platby od poisťovní neodpovedajú tej náročnosti a to je ten dlh. A to potom priznal aj pán riaditeľ, napríklad centrálny príjem, ktorý je obrovský v bojniciach, v bojnickej nemocnici, tak ten centrálny príjem e, roč, e, robí stratu 2 milióny, lebo poisťovň ho neplatia. No tak potom jasné, že tá nemocnica príde. Ke, viete, keď máte pekáreň, kde vyrábate rožky a tie rožky sa rozdávajú zadarmo a zákazníci za ne neplatia tie poisťovne, tak jasné, že tá pekáreň bude v dlhu. A potom sa pýtam, prečo chce kúpiť iný sa tú pekáreň a od dva mesiace už zisku a stupne platby od poisťovní. Takže my sme sa to poukázali, ukázalo sa, že má slabé platby od poisťovní. Pán riaditeľ v terajší to začal riešiť, vypovedal zmluvu súkromným poisťovňam, aj Všeobecnej, a dohodol vyššie platby. A zrazu sa navýšili príjmy. Vystúpil z asociácie, ktorou, ktorú ovláda Penta Zagelom. Asociácia nemocníc Slovenska e, sám povedal, že v tej asociácii nemocníc, ktorá rokuje s poisťovňami a dohaduje takú zmluvu za celú asociáciu... Tam, tam je pán tam tam Peťko, Áno, Petko, áno pán, pán Petko, Petko, ktorý mal súd a trestne stíhaný bol za uh, korupciu, tak on je stále tam riaditeľom, ale to je, tam sú hlavne nemocnice Pentia a Agelu a aj ten riaditeľ Bojníckej nemocnice medializoval, že dal si to preveriť a naozaj uh, v tej asociácii tej súkromnej nemocnice majú vyššie platby, ako mala napríklad Bojnícka nemocnica. No a tato, to všetko to sa potom prevalilo von a potom župa bola nútená ten, ten prenájom, ktorý bol nachystaný na jednu finančnú skupinu, bola nútená zastaviť. Vy no, máte ale vlastne... Že... alebo pracovníkov, teda aj z týchto BUC nemocníc, aj z týchto ano. súkromných, hej, vo ano, vašom... Už máme aj niektoré nemocnice, Agelu, aj Benty. Čiže BUC. máte prístup k informáciám, ale treba to medializovať. Hmm. Hlavne tie nemocnice, ktoré sú pod tým tlakom, hmm. lebo viem, že ten tlak tam je aj reálny. Táto, to, to by som to... povedala, je taká frendy hmm. Áno, teraz ako... tu odporúčam sledovať tú prievidzu tam je teraz pán riaditeľ tohoto riaditeľa. Ktoré... Ale aj žinu treba pozerať. Áno, ale teraz na, na odstreli práve táto prievidza, pretože to je nemocnica, ktorá môže byť veľmi zisková keď to nastavia, pretože tam sa naozaj robí dobrá medicína a veľa. A toho pána rejiteľa, ktorý vypovedal tie zmluvy, začal to riešiť a zvýšil tie príjmy od poisťovní a kritizoval tieto finančné skupiny, tak ten tam už nepracuje samozrejme. Už tam dosadili nového pána rejiteľa, pán Lopatka je teraz rejiteľ v Bojniciach a to je, tento pán Lopatka je teraz SAS, ale politicky pôsobil ako ich nominant, ale predtým bol v nemocnici Bory a v Pentiackých nemocniciach. Tak ja sa pýtam, čo tam prišiel robiť. Tak obávam sa, že... Išiel to pripraviť na privatizáciu, hmm. nie? Alebo na prenajom. Takže zakrátko príde debata, že previdzu treba predávať, lebo je stratová a nepodarilo sa to tam ozdraviť pánovi rejtilovi, ktorý prišiel z Penty. Takže... No, je to že vlastne... Toto všetko má politické krytie, viete? To by sa ináč nedialo. Toto sú... veľmi ľúto, že to je región, ktorý bol roky devastovaný tými baňami a naozaj tí ľudia sa zdravie. A teraz, Ide, keď to je o tom, a treba že oni sa to starať, hovorilo... tak tú nemocnicu dáme do, do súkromníkovi a spravíme z toho biznis, z toho ich zdravia, ktorý si oni zničili v tých baniach a z tej tepelnej elektrárne a v tom ťažkom regióne skúšanom, priemyselnom. Tak teraz ľudia, čo sú na dôchodku, majú to zničené zdravie, tak teraz z toho spravíme z biznis, dáme tam súkromníka, budú platiť rôzne poplatky za objednania, podobné hlúposti, absurdity a, a bude to ziskové nemocnica, čo bude stratové, to budú musieť dochádzať do Žiliny a do Martina a do štátnych nemocnic ďaleko a som tak, to budú zime chodiť. A to už nikoho nezaujíma po tom, že čo tí ľudia odviedli štátu, čo tam obetovali na svojom zdraví aby to tu fungovalo a platili zdravotné odvody a potom z toho spraví niekto biznis. Tak je to zaujímavé, že takýto spôsob funguje. Som vám sa mm. do toho vstúpiť a už som aj zabudol je. čím, lebo som počúval, čo rozprávate. Mm -hmm. Takže v podstate ako mm, je to také riadenie, prechádzanie vlastne toho bola, keď bola taká krupobítka, že myslím, že pán Sulík to rozpráva, že štát je zlý vlastník a všetko treba sprivatizovať alebo nevie to manažovať a tak ďalej. Ale ja teda som vždy hovoril, že ten štát sú volení zástupcovia, tak si volete mm. iných zástupcov, ktorí to Nežia vedia tak? riadiť a nie takých, ktorí to nevedia riadiť. Čiže nevolíte pána Sulíka a podobných. Hej? Mm. Takže, lebo toto vlastne naozaj je také, že... Kde predstavte si, že máte farmu, a teraz si tam zamestnáte nájomcu. A ten nájomca povie, tá vaša farma je zlá, to musíte predať, to súkromník bude, keď to niekto spriatizuje, to bude lepšie fungovať. Ako tak si povedete, na čo tam máte toho správcu? Na to, aby vám hovorili, že to máte predať, že on to má manažovať, aby to fungovalo. Takže ak nejaký politik hovorí, že štát je zlý správca a nefunguje to v tom štáte, tak to ten politik si nerobí svoju robotu. A čo tam dávajú do toho, týchto vecí? Ľudí, ktorí pracujú no. dlhodobo v tých finančných skupinách. Pán Lopatka no. je dlhodobo známa tvár Penty. Hej. A to je no, takisto aj dnáma, napríklad teda, do to šéperaté poistíme, čo je konkurentná poistenia, poistovňa voči Pente, dajme tomu, hej, keď už sa teda bavíme o nejakom zdravotníckom trhu. Tleska mm. poisťovníctva, tak je to konkurent dôvery. Tak prečo tam dávajú človeka, ktorý pre dôveru pracoval? Alebo teda pracoval pre PENTU. Proste však majú tam dosť ľudí v zdravotnej poisťovni, ktorí sú interní a môžu ho na generálne rejiteľa. Mm. A Takže, ten operovizmu mal záujem Agel, ktorý to chce kúpiť. Dobre, však a... je to Agel Penta, to je v podstate. Hej. Ja len hovorím, že aby ľudia boli prekvapení, že teraz, keď sa tu spriaziduje, že to bude mať aj, lebo on, on má záujem. A ja sa pýtam, že keď je to taká zlá nemocnica, ktorá sa zlá menežuje aj stratová. Na čo to chce ten súkromník? Viete? A aby má že... stratu. A, a... A on, on, on, oni tvrdia, že nič tam nebudeme zatvárať, zostane zachovaná zdravotná starostlivosť tak ako to teraz pre obyvateľov. A, akože, a potom keď hovoria, že z menežované, je to stratové, tak ako a kde kde je tá zmena, že zrazu bude získovať tá nemocnica. Takže zodpovednosť je strana hlas, je minister a ten, ktorý tam dosaduje toho riaditeľa, alebo A, a ešte si treba ako, ako sa veučečka správa teda Trenčiansky samosprávny kraj. Hovorím, doteraz ich musím pochváliť, že držali tie nemocnice, starali sa o ne, ale teraz tam cítiť veľk, veľkú snahu to dať do súkromníkov do rúk. Áno, to je Takže... celúšť tá snaha, prostič táto vláda s sme... RSD, HLAS SD a SNS proste má extrémny, by som bolil, friend k týmto finančným skupinám. A nielen len zdravotným. Ale so, teda budú povedať. teraz lokálne voľby, tak aj tí obviateľe Trenčanského kraja, tej prílice. Všetko bude veľká vymetná. si všimajú, politikov, ktorí sa postavili proti tej privatizácii, napríklad primátor Bonic, pán Smatana, ktorý ma oslovil v tejto veci a on prišiel za mnou, že nechce, aby to bolo privatizované, tak týchto ľudí treba oceniť aj vo voľbách. Ja teraz nerobím nikomu kandidátku, ale keď niekto vám chce privatizovať vašu nemocnicu, ktorú staré vaši rodičia stavali a, a, a vy teraz ste na ňu odkázaní, tak sa treba pozrieť, že kto chce moju nemocnicu privatizovať a kto sa o ňu chce starať. No, za za to platíte tých politikov. No kto sa tak, že... nestará, pretože tá nemocnica má predsa konkrétneho vlastníka, to je alebo štár, priamo. A ako sa VUCE na tí volení zástupcovia o to, aby bola ano, ale... stabilná, hej? No, o, napríklad výkone. v prvičanský kraj už hlasoval o tej privatizácii, potom bola zastavená. To nebolo aj, nebol aj privatizácii, ale prenájom, nemocnice, musím povedať. Ale uh, čo, ľudia si môžu povedať, kdo, pozrieť, kto aký poslanec za to hlasoval a, a oceniť ho vo voľbách. Keď chceli prílepiať, ako nemusíte, som téma V komunále, viete, v komunále a. proste, aby ľudia a. chápali, že, o čom je komunále, začínajú chápať, keď sa im stájovajú tie vrtulníky, všelijaké obrovské, 200-metrové za domami, tak začínajú sa búriť a referenda voči spalovňám v Skalici a tak ďalej, alebo v Šúranoch, baterkárne, chemický priemysel, alebo, alebo prídu o nemocnicu, a všetko hmm. sa im zdvihne, pretože sta tých bolených zástupcov autonemocí sa nevedia postarať, tak proste si voľte iných zástupcov, ktorí sa vedia postarať, Prešenka, Ještá, takisto ale... vlastník, tí ľudia sú vlastníci. A na tých politikoch vidia, však hovorím, toto hlasovanie bolo verejné, verejný zoznam, kto hlasoval za prenajom nemocnice, súkromníkovi, kto bol proti, a nech to ocenia ľudia vo voľbách, keď nechcete privatizáciu nemocnic, tak nevoľte politikov, ktorí ju chcú privatizovať. No, takže tak. Čo sa A to, ještě... to nemusí byť stratová nemocnica, tam treba naozaj vyriešiť platby od poistení, keď som to ukazoval, no, napríklad, tak ľudia z ak nejaký počúvajú, tak nemocnica Bánovce je blízko alebo handlová, patrí Agelu. Bánovce mali od zdravotnej poistení všeobecnej, štátnej o 1600 eur za tú jednotku produkcie dajme tomu hospitalizáciu pacienta o 1600 eur viacej v Bánovciach ako v Prievidzi. No pritom Previca je ďaleko náročnýša nemocnica, tam sú ťažší pacienti, ale o 1600 eur dostane menej ako Akelácka nemocnica v Banovciach. To bolo rok 2023. No tak potom je jasné, že Previca robí stratu, keď má takéto nízke príjmy odpoisťovne. Ale to, tie nízke príjmy to je často aj cieľené. To je teraz povedal predseda najvyššieho kontrolného úradu, povedal, že to môžem ocitovať, že keby niekto chcel sprivatizovať nemocnice štátne, tak by to nerobil inak, ako to robia teraz, cez tieto platby. Takže, ke, ke, tá, do, citácia, keby niekto cílenie hľadal spôsob, ako dostať štátne nemocnice na kolena, aby následne mohol prísť súkromný záchranca, ťažko by vymyslel niečo lepšie. To je devata o no, týchto zároveň. pladbách, se. A to povie predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie v štáte, dá to vláde, ako tú kontrolu dal na stôl, predniesol to v parlamente a vláda k tomu ani nezasadla doteraz. On to v apríli to dostala na stôl, všetky tieto zistenia, čo sa deje v zdravotníctve, dostala celá vláda na stôl. On to tam bolo odprezentovať, ten predseda Najvyššej kontrolného úradu, v apríli minulého roka. A dodnes k tomu vláda nezasadla. My sme po šiestich mesiacoch, čo som čakal, že niečo k tomu bude od vlády, nebolo nič, tak my sme spravili tlačovú konferenciu, kde sme tie závery Najvyššej kontrolného úradu zmedializovali a vyzvali sme vládu a každému predsed, predstaviteľovi vlády, každému ministrovi som poslal list, kde ho žiadam, k tomuto zasadla mimoriadná vláda, lebo je tam 10 na naše zdravotníctvo aby to jednoducho tie závery najvyššieho kontrolnú úradu riešili a netvárili sa ako mŕtvy chrobák, že s tým nič nerobia, lebo tu najvyšší kontrolný úrad naozaj hovorí, že toto naše zdravotníctvo je tu sofistikovane vytunelované a preto nám kapú nemocnice a zanikajú ambulancie lebo toto rozkrádajú a vláda tu dostaje na stôl a nič. Myslím, my že oni to prerokovali v, v rámci sekcie rôzne, to už je taký ten záver vlády, viete, keď už sa rozdášajú lebičky a nejaké kápečko naviedom, po úsákovi, takže to je, kde v... to bolo pravdom, prerokovali. Vysvodok z toho žiadny. A, uh -huh. a veď ve, ve, že my tu máme zasadnutia vlády k zločincom a zmene trestného zákona sobotu, sa stretnú rýchlo. Ale toto, ako čo sa týka každého občana, zdravotný systém, tak to vláda ako žiadne riešenie, nič, ako sa Nemá o, tento šéf EKU, pán Andráši, žiadny výstup z vlády. No, Podľa mňa náver... to není ani v tomto, e, to skôr občania Slovenska nemajú žiadny výstup k zdravotnictvu hey, vlády. Hej, našak by sa to dozvedia teraz toto vysielanie. A Potom vlastne vy ste to ešte chceli prerokovať v rámci parlamentného výboru zdravotnického? My sme to poslali, a zase k tomu vláda. Jediný, kto nám odpísal na ten list, bol úrad vlády, ktorý odpísal, že to dáva ako na, na vybavenie ministerstvu zdravotníctva. Týmto záslo. Áno, a v parlamente ste nejaký taký priestor na prerokovanie na zdravotném výbor nemali? Nie, nie. Tam sa riešia dôležitejšie veci asi. Čiže aj myslím, že ani ten predseda NKU tam nebol na prerokone na zdravotickom výbore? A ten bol nejako tiež vypočutý tam, ale nesom si istý teraz. Uh -huh. Ale žiadne uznesenie, čo má kdo spraviť, aj viete, aj ne, tie neprehľadné toky z poisťovní do nemocnic my sme napríklad pri tých vypovediach, jedna z tých našich požiadaviek bol poriadok o financovaní nemocníc, aby to bolo jasné, transparentné. A jedným z tých riešení je, aby boli tie zmluvy, ktoré podpisujú nemocnice s poisťovňami každý rok a ktoré sa nedajú kontrolovať, pretože majú milión dodatkov a nevidíte tam, začo tá penia nemocnica dostala, koľko dostala, tak my sme navrhli, aby to bol nový text, ktorý stanoví ministerstvo zdravotníctva, čo v tej zmluve musí byť aby sa tie nemocnice dali medzi sebou porovnať, ktorá, koľko dostala, za čo. A druhá vec, že to je tlak na efektivitu tej nemocnice, pretože vidíte, čo si sa a na konci roka vidíte, ako tá nemocnica pracovala. Či pracovala dobre alebo zle. Takže my sme žiadali, aj sa nám to podarilo, a túto musím pochváliť vládu aj parlament, že to prijala pri tých našich výpovediach, prijala zákon, zmenu zákona, že musia byť tieto texty zmluvu medzi nemocnicami a poisťovňami štandardizované, teda štandardný text. Len ten text musí vyrobiť teda sa podarilo dosiahnuť dosiahnutý zákon, ktorý to, túto povinnosť zákonu nemocnicám, poisťovňam dáva, aby boli len štandardizované zmluvy, ale e, vláda dala úlohu ministerstvu takýto text vytvoriť a to do dneska nie je hotové. To je roka. Takže to sme mali v piatok tlačovku a toto sme medializovali, aby verejnosť vedela, že je to pripravené, je to cesta ako sprehľadniť tie finančné toky Aj najvyšší kontrolný úrad to odporúča. Aj ministerstvo financí to dokonca odporúča. Je to cesta ako znížiť dlh nemocnic, sprehľadniť tie toky, uprata trošku tie poisťovne, vedieť porovnávať nemocnice medzi sebou, aby to bolo transparentné. Len ministerstvo zdravotníctva musí spraviť ten text. A to stále čakáme. Ja som si pozeral, že vy ste aj kritizovali opravu v Trenčianskej nemocnici, kde mm. vlastne vyúčtovali nejakých 5 miliónov eur za nejaké výmeny trubiek, ktoré mm. potrubia, ktoré nakoniec sa zistilo, alebo teda je to v previerke, že sa ne, nevymenilo, tak sa chcem spýtať, že čo vám na tom vadíš? Ak to je také, ako zabudlo sa, nie? No, tam padlo aj trestné oznámenie, to bolo potom zastavené. Tá podozrivá firma, ktorá mala vykonať tieto práce, výmenu potrubí teplovodných aj vodovodných, je tam veľké podozrenie, že časť tých trubiek starých nevymenila potom tam dokonca bol nález v tej vode, keďže v starom potrubí sa našla nebezpečná baktéria, ktorá môže veľa pacientov ohroziť, dokonca to bolo nájdené v vodovodnom potrubí v teple vode na áre, tie sú najrizikovejší pacienti, čo sa tohto týka takže to bolo veľké podozrenie, že tej rúky, rúry neboli vymenené a sú staré, zašlé a napriek tomu, že sa za to zaplatila tak tam zostali staré, pôvodné. No a a platila nejakú väčšiu prestavbu, alebo iba výslovene... To bolo 5 miliónov, bola celá zákazka pre tú mm -hmm. firmu, ale oni nielen tú rekonštrukciu tej kot kotolne mali spraviť, mm -hmm. ale aj prevádzkovať kotolňu. A nemocnica mala platiť za kúrenie za teplovodu. Takže máte kotolňu vo firme. A neviem prenajdete. povedať, že koľko z tých 5 miliónov bol ten rozvod potrubia, ktorý... Uh, to presne neviem, neviem, ale tých 5 miliónov bola celá tá zákazka, ale uh -huh. už tá je podozrivá, lebo presne, že máte nemocnicu a vydáte súkromníkovi svoju kotolňu a budete mu platiť za kúrenie. Uh -huh. Je tak, také, také niečo ako keď máte svoju nemocnicu a tam no. prenajmete lekáreň a no. sval CT. Marmara. Je to to ešte tie, lebo, lek... Viete, my to je kritická hlabak, nevyklad, to, A vy vlastne si necháte to no. stratové, lebo vy ste taký, no, no, no. viete, šikovný manažer. No, presne. A ten pán riaditeľ sa tvári, že je expert, manažer. A, a potom sa stalo toto, že napríklad tá hygiena našla tú nebezpečnú baktériu v tom potrubí, tak ďalší riaditeľ, ktorý tam nastúpil, povedal, že musíme to potrubie vyčistiť, čak to je normálna vec, tomu aj hygiena prikázala. Ale už ten súkromník, ktorý prevádzkoval tú kotolňu riaditeľa nemocnice a tých zamestnancov, ktorí chceli videnzifikovať to potrubie, už tam nepustili do, vtát, do nemocničnej kotolne. Akože chápete, že ohrozujete tým aj pacientom, lebo keď to nedným vizenzifikujete, tá baktérie ich môže pozabíjať tých pacientov. A on ich tam nepustil, lebo chcel nejako, aby platili za, te, za, te, za to platili. A čieršnička na torte je, že rodinný príslušník z tejto firmy, podozrivej, ktorú, na ktorú bolo trestné oznámenie, sa po tejto kauze stal generálnym tajomníkom služobného úradu na ministerstve zdravotníctva. A ďalšia čerehnička na torte, aby to ešte gradovalo, tak po roku tento človek má ďalšie trestné oznámenie na krku, uh, podozrenie tam na manipuláciu pre verejnom obstarávanie na ministerstve zdravotníctva, čo sa nakupovali technika, tak sa, zase s týmto istým človekom je tam podozrenie a už druhé trestné oznámenie dané. Tak Vy ja, ja, ste boli tom... takí drzí v tom loze, že hmm. požadujete jeho odvolanie. Tak, aby odišiel preč. Hejde, ako ja nechápem, že niekto okradne vašu mamu a vy, vy za ním prídete poviete, že či by vám niečo robiť ochranku na dom a potom sa po roku čudujete, že vám zmizol televízor a suseda videla jeho s tým televízorom ale no. necháte od doma robiť vašu ochranku ďalej predpokladám, že odvolaný není do dnešného dňa a nie, neviem o tom Hmm. Takže toto je, voláme to už naozaj, že e, už testujú nervy ľudí a toto si zahrávajú zúhňom, pretože toto je tak do neba volajúce veci. A to nie je, že okradli nejaký štát, to, okradajú, to, to sú okradnutí pacienti v tej nemocnici. Viete, ako ja, ja, ja toto už neviem pochopiť. No, trestné oznámy teraz pán generálny. Mm, Pán Žilinka uh, znova rozbal to trestné, trestné stíhanie pre vymenu toho potrubia. No a tam boli ďalšie veci, Tamto to uh, úrad prevedené obstarávanie, to výber tej firmy na to potrubie, tam uznal, že nemocnica pochybila, tam mala platiť, neviem, myslím, že 200 tisíc eur sa za to zmanipulované verejné obstarávanie výber tej firmy a ten pán, čo robil to verejné obstarávanie v nemocnici a úrad pre verejné obstarávanie povedal, že pochybí je tam 200-tisícová škoda, tak ten pán z toho verejné obstarávania sa tá viaditeľov nemocnice to, to sú ako nenormálne veci, čo sa, čo sa dejú. A to som aj v Trenčine rozprával, že to e, není len taká kauza nejaká ekonomická, že milióny sa tu strácajú. To je nemocnica, od ktorej záleží vaš, vaše zdravie a životy vašich blízkych, lebo vy môžete tu nabúrať o 5 minút a prevezú vás do Trenčianské nemocnice a tie peniaze môžu chýbať pri vašom príbuznom. To, to, to, to sú vážne veci. Za to by sme mali byť na toto citlivejšie a nedovoliť to politikom. A keď to dovolíme, to či tam bude pápež alebo ten, ten druhý, ktokoľvek, akákoľvek politická strana, fúš sa to bude opakovať. To je, že Viete, príde nám teda je budemcí. problém, že sa rozpadla zdravotná sieť, ak sa už nerozpadla, no? teda, te to... medzi ambulanciami a nemocnicami, tie spáda, no, to úplne nefunguje. Vám. Takže to sa tiež uh, podiela na tom, že nám vstúpajú tie odraditeľné úmrtia, uh, ktoré to, vlastne, keby mali funkčný rob... systém, tak by proste tí ľudia nezomreli. Odvraciteľné umrtia je okolo vyše 3000 ľudí ročne. To, je, to znamená, to poviem to v ľudskej reči, tí ľudia nemuseli zomrieť, keby nám fungovalo lepšie zdravotníctvo. A keď si tie odvraciteľné umrtia rozdelíte na drobné, tak to sú väčšinou e, umrtia, ktoré sa dalo zabrániť ešte preto v nemocnicov. To sú umrtia na zápal plúc a to je v tom, keby nám ten ambulantný systém fungoval lepšie. Väčšina z tých, z tých odvraciteľných umrtí. Ten pacient by sa dostal skôr k lekárovi, dostal by lepšiu liečbu, nemusel skončiť s smrteľnou komplikáciou. To sú tie odvrateľné, napríklad infarkt, keď včas by sa vyriešil, alebo zápal plúc, alebo ten starý by v tom dô, dô, domov dôchodcov mal len tú chrypku a neskončilo by to zápalom plúc. toto sú tie odvrateľné umrtia. Najväčší počet je tam umrtia na ten zápal plúce respiračného ochorenia. No, Ale prevencia v tom má proste a tak ďalej. A všelijaký nefunkčný systém ako taký na jednotlivých tých stupňoch. Hey, Či ambulantný ne. alebo hospodársky. Ja nechcem povedať, že nemocnice fungujú ideálne, práve naopak, preto aj my hovoríme o týchto veciach, lebo chceme, aby sa to zlepšilo. My hovoríme, že to máme úžasné štátne nemocnice a všetko ostatné je zlé. Nie, my hovoríme, že nefungujú tu veci a naozaj ten pacient na to dopláca, na celé to naše zdravotníctvo. Ale my za to hovoríme, že sa na to nechceme len pozerať, my to chceme riešiť. Ja som tu zostal v nemocnici na Slovensku preto, aby som liečil chorých a pomáhal chorým a nie na to, aby som niekomu plnil a robil uh, uh, uh, mu väčší zisk pre nejakého vlastníka. Potom toto ja, ja to je viete, toto umožňuje to Politika, politické riešenie. Čiže aj tento no, Barac, tu máme, spôsobuje politické riešenie, ako tu máme momentálne, tá koalícia, hmm. ale aj predchádzajúce vlády. A zmení to zasa len politické riešenie, čiže nová politika. To, to je áno, ale zase vlastne keby ti politici vedeli, že moji voliči mi nedovolia privatizáciu a keby som ja skúsil privatizovať privítsku nemocnicu, tak ma už nikto nikdy nezvolí. Tak to nespraví. Oni to robia len kvôli tomu, že to voliči dovolia. A my musíme povedať, že toto nechceme. A ukázať to vo uvoľbách ktorýchkoľvek. A teraz ja nechcem hovoriť, že musí mať lepšiu opozíciu koalíciu. To je, to je úplne jedno. To každý volič nech si volí svoju stranu, ale keď tá strana má kauzu zdravotníctve, musí to pocitiť na tých preferenciách a tí voliči musia to dať pocitiť tej svojej politické strane, že toto nesmieš robiť. Viete, ja už keď vidím tých, niektorých manažerov, ktorí sú nominovaní, však bez ohľadu na to, že v minulosti boli nominovaní aj ľudia, ktorí vôbec zdravotnictvo nikým spôsobom neriadili a hneď bol rejiteľ okay. nemocnice, nejaký lesník a tak ďalej. Teraz vlastne sú ľudia, ktorí sú nominovaní, ale aj predtým to bolo a okamžite ako riaditeľ nemocnice proste predajme veci, ktoré prinášajú nejaký benefit. Nej, tej um. nemocnici a nechá si tam stratovajú veci, tak to proste nie je normálny riaditeľ. to proste musí od ťa vypadnúť, to je jedna vec. A potom um. ja som si všimol, že vy ste také ako veci, nechcem ísť úplne do detajlov, ale že niektorí reajiteľa proste majú aj úvesky v um. súkromných firmách, v rôznych spoločnostiach a všeobecne aj mnohí tí lekári, treba povedať, tam ide potom hľadiska toho managementu pacienta problém v tom zdravskom zariadení, pretože keď vy ste niekde lekárom a zároveň máte niekde súkromnú prax, tak proste, ak sa manažuje pacient, hej, proste, takže Ej. ako s tým Aj, je dosť problém, a to tiež to... nerobí odliv, ale ten riaditeľ ma zaujal, že proste má obrovský podiel úveskov, to je konkrétne riaditeľ v Rajislavské UMBčka, no. v Universite Nemocnice, a v súkromnej firme, tak proste... Hm. A prečo máte názor na on, to, lebo vy ste robili... V nemocnica, vyskúr. čo má 6 tisíc zamestnancov, teraz vy ste riaditeľ 6 tisíc zamestnancov. Tá nemocnica má najväčší dlh v republike. Je to najväčšia nemocnica, to je tisícky pacientov vyrieši a tisícky zamestnancov a, a obrovský, obrovská firma. A vy popri tom stíhate okrem riaditeľovania aj ďalšie USK, ako robíte lekára, v noci slúžiť mať svoju súkromnú firmu, ďalších dvoch úradoch robiť. A všetko stíha, pán rejiteľ. Je, je, akože je, je, nechápem. A tá nemocnica ide dole vodou. Sa rozpadá, zatvárajú sa, no. sa lôžka, odchádza personál. A ten pán rejiteľ, my sme ukázali príjem z verejnej činnosti, čiže, lebo to je ako verejný činiteľ, musí ukázať, koľko mal príjmy do roka. On mal v tom roku, čo sme ukazovali, väčší príjem ako premiér republiky. A my sa tvárime, že tie peniaze sú dobre investované také tu panu rejiteľovi, ktorý e, naozaj tá nemocnica úpadá z roka na rok, odchádza personál, zatvárajú sa lôžka na internom. Nie, že nie sú pacienti, tých tam je stále viacej, ale zatvárajú sa lôžka, stúpa dlh, nenormálne, ktorý budeme platiť my. A tuto vám povie ministerstvo financí, že táto nemocnica, tento pani rejiteľ takýto podpísal zmluvu, ktorá je nevýhodná a keby podpísal lepšiu zmluvu, tak je tam ročne, keby tri poisťovne tie súkromne platili viacej, tak je tam o 13 miliónov ročne menší dlh. Len zmenou zmluvy. Jeť, to, je, to je veľká nemocnica, ktorá by sa vedela postaviť no. na zadná. A ešte je to štátna. Čiže no. proste vedela by postaviť na zadný smerom k poistovňám. To není jednotlivý poistovateľ, zdravotné, stále si maličký nejaký no. ambulanci, alebo tak ďalej. To je obrovská nemocnica, nosná, štátna. No. Takže tá by mohla povedať Nepodpíšem s nami z mluvu. No. A ona nemá konkurenciu, tie poisťovne sú nutené to podpísať, lebo on, on, tí pacienti nemajú kam inde ísť. Takže ona môže povedať, že milé poisťovne, tieto výkony robím len ja na celom Slovensku, sme centrum, takže stojí nás to toľkoto, tu sú naše náklady a tu, tu je nejaký náš zisk k tomu a to sa všetko vie vykalkulovať a povedať, že toto sú naše náklady, toľko to musíte minimálne zaplatiť. Ak nechcete, máte problém. My sa o pacientov postaráme, ale pošleme vám faktúru za tých pacientov, to poisťovne. Toto môže spraviť každý riaditeľ. Nepodpísať zmluvu a ísť na priame pria, platby od poisťovne. Pošľať faktúru za každého pacienta. To poisť... Toto spravili náš jeden riaditeľ v Košickej nemocnici, súkromnej poisťovne, nepodpísal zmluvu. Súkromnej poisťovni, e, koš... riaditeľ Košickej nemocnice, to bolo za bývalej vlády. E, tá poisťovňa zostala bez zmluvy na e, asi týždeň alebo 20 dní. Potom sa samozrejme dohodli, už došla poisťovňa, že súhlasí a navýšili príjem o 2 milióny eur pre tú nemocnicu. No ale Čerešnička na torte, že za pár mesiacov ten pán rejteľ skončil, bol odvolaný. No bol odbenený za svoju aktivitu. No, áno, áno. No, teraz ja sa pýtam, že teraz tí nadriadení, ktorého toho riaditeľa odvolali, že pre koho robia? Či sú to tí pacienti, alebo pre koho robia tí ľudia? No, veď to je tá chyba tých inšťujúci, ktoré som hovoril, že vlastne môžete mať takýchto ľudí, ktorí sú takto nastavení, ale to nie je odmenené, pretože ten horný strop, ktorý sa volí občanmi, tá politická mm. reprezentácia funguje na iných veciach. No. Takže ako to sa dá? Dá sa to vyrokovať. Aj tá privyza, spomínal som toho pana Rétela, ktorý sa tam zobudil a začal tlačiť na poisťovne a zvýšil príjmy nemocníc, ten už je preč, už je v Čechách. No, ja máte vy názor na to, vlopadka. lebo teraz sa prebiehajú nejaké tie investičné akcie v tom zdravotníctve, či máte informáciu o tom, niečo sa robí na to, ministerstvo to tie hlavné finančné toky idú tam. Mm -hmm. Prešovská Za to sú vlastne Kalinákové projekty, mm. ktoré nikdy predtým neboli nikým oživované. Prešovská je čisto jeho vec a e, to nemala aj miesto dobraný v žiadnych plánoch. A prechod, e, opustenie rás, rásochý model a ísť do Vajnor, tak to je vyslovenie e, čisto zase lobistických vplyv e, finančnej ja skupiny som... PENTA. Obávam sa, že áno, tam zasiahla konkurencia, pretože nechceli mať konkurenciu pri sebe a obávam sa, že tá nová nemocnica skončí ako zase nejaké vybetonované základy, ktoré sa budú musieť zakonzervovať, že nebudú na to peniaze. A je to trošku problém v tom ministerstvo obrany. na jednej strane sa teším, že sa stáva ale tam sa, sa lejú peniaze bez nejakej kontroly to, tým, že je to je pod ministerstvom obrany tak tam je nul, nulová kontrola je to je to, že on tam zneužívajú ten odstáven. management utajenia, hej, na všetko možné no, tak ja, no, viete, teraz budeme platiť už tretie kolo konsolidácie ľudia to cítia na peňaženkách, vidia v obchodoch koľko platíme, dane a všetko a nemyslím si, že potrebujeme machovú stenu na ministerstvo obrany za 100 tisíc eur v tejto situácii Reálny vlád sa dostane až tedy, keď príde nová vláda, úplne iná, a nový minister obrany veci prešetrí a sprístupní to, ako to je tak postavené, ale ako čo sa týka toho tých rásoch, tak stále to ešte môže žiť, to je nepredajný pozemok zatiaľ. Áno, to je vyvlastnené tam, za účelom stavby nemocnice. Tak, čiže tam to proste predať. ostáva ako šanca mm. dostávať, lebo to je pripravené mm. z hľadiska stavebnotechnického ďaleko no, no, viacej ako výhačí ten projekt. No, mohli začať stavať. Projekt bol, všetko bol nachystané. Oni naozaj za pár mesiacov potom rozhodnutie mohli začať stavať. Tam je všetko pripravené. Územný plán, projekt bol vytvorený, všetko. To je zase tá otázka, že ako efektívne sa nakladá z peniazmi daných poplatníkov. Keď niekde okay. máte pripravený projekt ako zástupca štátu a reprezentuje to majetok na všetkých a on sa rozhodne proste ísť a ísť budovať niekde inde, kde sú v podstate finančne väčšie náklady a nevie mm -hmm. to nejako spôsobom obhajiť len tým, že proste vedľa toho je tá finančná skupina, má tam svoju nemocnicu a. Bol by to moc blízko. Je, je, je na to na tom vtipné, že ešte pol roka predtým alebo rok predtým počúvate od týchto spriazených politikov, čo majú blízko tým finančným skupinám. bo by bolo tá nemocnica lepšia, ak nárazok, ak by to bolo na východe Bratislavy. A čo keby to štát postavil na východe, to by bolo lepšie. Vo Vajnoroch možno. A z ministerstva a zdravství sa príde, že bude to vo Vajnoroch. Akože, tak tam, robili takú predtý prvomediálnu. Pána Salaj, alebo pani Cikaníková, ale aj niektorí koaliční o tom rozprávali už roky dopredu, že by to bolo lepšie na východe Bratislavy. No. Akože síce tam není územný plán ani nič, ale bolo by to tam lepšie, aby to bolo čo najďalej hlavne odborov. No. Ale tak Saska bola v tomto, by som bila, konzistentná, aj? čiže mm. ešte majú aj dropu, ako pána dropu majú šefa VUCčka, tak on to ešte počas toho, ako Hegerovci e, išli cez ten model Rásochy, tak on tedy hovoril, že mali by sme to dávať na ten východ mesta a to dobrý okay. model. A mal tam vedúceho lekára na vedúcečku, ktorý pána Salaja, no, tak proste mm -hmm. to je... Tá dejová linka je jasná, čo sa týka okay. tohto. A to je, ak nás počúvajú nejakí ľudia z Bratislavy, tak um, tam, ako Bratislav je na tými poplatkami z tých súkromných ambulanciách, a to je maslo na hlave kraja. Lebo kraj tam dáva tieto kontrolu robí tých poplatkov, opetnavania za termín a toto. Takže to, že máte najväčšie poplatky, najväčšie Eldorado v poplatkách v súkromných ambulanciách, tak to je maslo na hlave kraja krajského lekára, ktorý má na to dohliadať. Napríklad jeho predchodkyňa, čo bola pani Ježiková chvíľku, tak tam tá, tá mala viacero súdne spory s tými ambulanciami a aj s poliklinikami, aby pacienti neplatili tie poplatky. Tá, tá, tá, tá, takže dá sa to aj tak, že to vie, vie župa regulovať keď chce. No ale keď je tam ten človek na to, aby to nereguloval, tak to potom tak by dopadne v Bratislave. No, áno, ale tie poplatky potom prichádzajú všade, kde oni to prevezmú, hm. takže ako... Je. Je to... Ale viete, že človek to zaplatil, ja chápem, že ako túto myšlienku, že tie súkromné ambulancie, tí odbor, špecialisti často nemajú zaplatené odpoišťovne a si to dotujú cez tie poplatky. Akože toto zôvodne chápem, ale e, nesúhlasím s ním, lebo oni tie peniaze majú pýtať stále od tých poisťovní. Lebo tí ľudia, tí pacienti, to, tie zdravotné odvody zaplatili už raz za tú zdravotnú starostlivosť. Tak prečo ma ešte to dotovať poplatkami? E, to máte poisťovňa asi vybaví s tou ambulanciou. Pýtam uh, sa ešte k, ešte k tej prešovskej nemocnici, že uh, to je pomerne veľká nemocnica, ktorá vlastne nebola v žiadnych plánoch iba v pána pana Kaliňáka mm. tam postaví zdá sa, no a teraz vlastne, že či je tam dosť toho personálu, čo tam ako či to bude schopné ako obsadiť no nejakú funkčnú stavu. nemocnica, čo sa týka personálu je veľmi kvalitná uh, ona Tam by sa presťahovala do priestorom? Áno, uh, ona má pomerne dosť personálu a aj tam veľa ľudí chce pracovať aj mladých lekárov, aj mladých sestier, pretože to je naozaj tam kvalitná medicína, takže v tomto má prešov ešte šťastie Uh, je to obrovská nemocnica a to je jedna z najväčších takže keď odhľadiem na ten betón, na tú stavbu tak tá nemocnica má veľký potenciál určite. Tam však v podstate na východe už máte len Košickú nemocnicu a Prešov ostatné sprirocizované. Uh -huh. A čo je týka tých rekonstrukcií Martin? Lhanská Lhanská Bystrica, potreboval novú nemocnicu určite, ale myslím si, že najakutnejšia aj pre slovenské zdravotníctvo a celý štát bola tá koncová nemocnica Bratislavy. A tuto musím povedať, že mesto sa k tomu stáva katastrofálne. To ja neviem, či niekto počul primátora Bratislavy povedať, že chcú nemocnicu ale pána primátora Martina, v Manskej Bystrice, som počul o nemocnici, že čím skoro by bola, a to som počul aj v Bratislave, tam cvrčok cvrlíka z mesta, čo sa týka Národnej nemocnice, a pritom je to kľúčová nemocnica aj pre mesto, ale e, strašne záleží od toho, ako má štát Národnú nemocnicu, tú koncovú, lebo o to sa odvia celé zdravotníctvo. Tam majú noví lekári, sestry. Tá Národná nemocnica udáva tón ostatným nemocnicam, ako to má vyzerať, určuje štandardy. To je veľmi dôležitá kľúčová nemocnice pre štát. A tak, ako má štát národu nemocnicu, také má celé zdravotníctvo to, to platí aj pre Slovensko. Takže Bala, samozrejme... Ako... Najdrahší výkon štátnej správy v rámci no, Prahy sa štátnej ale správy. Ale toto ma naozaj mrzí, že to každé to mesto, aj či máte Prahu alebo kdekoľvek, sa umiestne v tom rebríčku kvality života aj tým, ako má zdravotnú starostlivosť. Napríklad Praha patrí medzi top mesta vo svete, kde je vysoká kvalita života preto, že v Prahe máte strašne veľa týchto centier. A napríklad je štatistika, že keď dostanete infarkt v Londýne alebo v Prahe, tak vy ho skore prežijete v Prahe, jak v Londýne lebo tam máte dostupné tie špičkové nemocnice v Prahe. A toto je to, čo si každé mesto uvedomuje. Jednak vám tam váži nejakú inteligenciu, ale aj kvalitu života tá nemocnica, takže preto mesto je požehnaním, má tam národnú nemocnicu a tie centra. To si Bratislavčania aj malo uvedomujú, že viete, tam keď dieťaťu sa zlomí ruka, tak vás ošetrí špecialista detský chirurg, ktorý nemáte nikde na Slovensku. Ale o tieto centra Bratislava v týchto rokoch prišla a prichádza, ako ona to stráca. A to sa už nevráti. Tej centrá prejdú však aj pán premiér, keď ho postredli, bol operovaný nie v Bratislave, ale v Bystrici. Takže toto si bratislavčia neuvedomujú, čo, čo strácajú a čo stratili? No, isté. Trába e, povedať, že to britské zdravotníctvo z tých vyspelých krajín európskych je tiež sa nemá nemačný chváliť. Má tam svoje problémy, ale svoje čo sa týka tých čiže náročných to taký... pacientov, to je najkoretnejšie jedno z najlepších na svete. Tam, kde, akože s tými bežnými ťažkosťami ten pacient sa tam natrapí. Ale pokiaľ máte vážnu chorobu, tak to, tam dostanete najlepšiu zdravotnú aj sociálnu starostlivosť v tom Anglicku. A, a Londýn to je také špeciálne ešte mesto v štáte, že tam je to naozaj ako vysoko kvalitné a samozrejme na tom anglickom výteku to dosť upadá, alebo v tých menších mestách, ale v Londýne je to špičkové ale tam naozaj taj, tí Slováci však keď zažili to anglické zdravotníctvo tak frflu, ale pokiaľ tam dostanete váhlu diagnózu, onkologickú alebo niečo, tak to dostanete špičkovú starostlivosť to, Ale myslím, že v hľadské porovnávania s nami, tak najbližšie je to Česko, Nemecko, Rakúsko Určite to, ako ja by som bol strašne rád, keby sme mali aspoň to všetké zdravostnice, tak ako sme oveľkým. Ale ten DRG nám. systém ináč, vlastne mm. my sme prevzali pr primárne z Nemecka. Áno, ale sme si ho takto dosť poslovenčili. No. Áno, áno. Lebo ten ich je veľmi podrobný a veľmi Ej, to tam by som povedal. Ale my ho máme ešte podrobnejšie, že to je tá sranda, že my sme to ešte zhoršili. My ho máme ešte viacej roz, rozbitý na menšie a je to kontraproduktívne. Ale to je tá snaha, aby nefungoval. To, to je snaha, aby to bolo čo najmenej transparentné, aby tie finančné toky tam šli bez zmien. No, takže to je. My sme aj ten nemecký, na, naši súdrohovia uh, pokazili. Dobre, ja si myslím, že v podstate sme to prešli všetko ohľadom takých tých základných tém, však to o tom by sa dalo správať veľmi dlho. Bude, určite budete robiť nejaké tlačové správy ohľadom tých vecí, keď by bol nejaký veľký tlak na tie nemocnice v samozprávach a tak ďalej, tak zasa môžeme urobiť o tom nejakú reláciu alebo na tú žilinu alebo čokoľvek lebo sú to veci, ktoré ľudí zaujímajú a tá zdravotná starostlivosť si ho zaujíma treba to rozprávať takým veľmi polopate spôsobom, lebo to je ten problém tohto celého, lebo sa to hey. tiežko uchopuje keby sme išli príliš do detailov Aho. takže uh, ale sú to veci, ktoré sú riešiteľné riešite to v iných štátoch šikovnejšie takže treba sa inšpirovať netreba vymýšľať koleso, keď to inde funguje ale hmm. dôležité všetko je v ľuďoch lebo čo sa ste obrite, príklady aj um, v Holandsku je proste iná spoločnosť, to je najdôležitejšia, aj v Čechách je troška iná spoločnosť, je viacej kritická k takýmto veciam, aj v Rakúsku je iná spoločnosť, mm. aj. aj v Nemecku, proste tam naozaj najdôležitejšia vec týchto je ten spoločenský tlak, ktorý sa dokáže Aha. robiť. A... A treba si uvedomiť, že tá nemocnica slúži vám a od nej záleží život, takže musí byť každý, tá vaša najbližšia nemocnica vám musí záležať na to, aby dobre fungovala aby sa tam nekradlo, lebo vy ju potrebujete životne, ona vám môže zachrániť život alebo vám pokazí život, tá nemocnica toto to, to, to, to, to si treba uvedomiť a to sú naše nemocnice, to je nejaký štát, nejaký imaginárny to sú naše nemocnice, oni majú slúžiť nám a my ich financujeme lebo ten systém má fungovať tak, že máte nejakých tých uh, lekárov, kde sa dáte do kapitácie všeobecného lekára mm. alebo nejakých tých špecialistov v rámci svojho nejakého primárneho spádu. Každý vie, kde má ísť. Potom máte ďalších špecialistov. Proste nie, že dostanete taký výmenný lístok a vy si hľadajte. Ano. Musíte vedieť, kam máte ísť. A potom viete, že ktorí uh, tí špecialisti a tie diagnozy, do ktorého spádu nemocničného idú. A tam vlastne mm. tá nemocnica je na ich prijať a tak ďalej. Ano, Takže ešte potom som poradil uh, poslucháčom keď vám dá niekto výmene lístok, že nájdete si špecialistu, zavoláte do svojej zdravotnej poisťovne, ktoré za to platíte a ona vám ná má nájsť to je jej robota toho špecialistu a povedať, kedy v danom termíne máte komu ísť. A musí to byť ten termín tak, aby samozrejme, sa vám nezhoršilo zdravie. A toto s týmto otravujte v úvodzovkách so zdravotnú poisťovňu, To máte ako prijavte, nabúrate, voláte poisťovňu, do ktorého servisu máte ísť. Lebo za to ju platíte, tú poisťovňu. A tu takisto platíte za to aj zdravotnú poisťovňu. Takže keď vám niekto odporúči špecialistu, zavolajte to zdravotnej poisťovne a poistite, že mám odporúčeného špecialistu, poistite mi tu, ktorému mám ísť. Lebo to vaše peniaze tá poistovňa mu dáva. Bola to ešte nejaká otázka smerom ku COVIDu, to už taký uh -huh. evergreen tuná. Uh -huh. Lebo treba povedať, že v týchto internetových rádiach sa to veľmi riešilo, bola taká protiváha, keď bol ten covid, fašizmu sa to volalo, hej. Bolo tam mnoho chýb riadených toho covidu a robil sa to z pozície síly. Takže urobil to veľa zlej krvi spoločnosti, ale treba povedať, že aj táto vláda vlastne išla s tou intenciou do toho v 2023. Keď začali vládnuť, že urobí nejakým spôsobom bodku za týmto, a čo tá poslúkači pýtajú, ale myslím, že ju neurobila a zdravotníctva nejakým spôsobom sa nepretrhlo v tomto, robí iné veci, o ktorých sme dneska rozprávali a dali tam vládnosť s a ktorý si myslím, že tiež nie optimálny aj zležíš, kým sa to výsledky no? to je no, problém takže... ja som tiež čakal, že to prešetria použme sa z chyb, to myslím, že každý súdny človek povie, že samozrejme spolí chyby použme sa z toho, zanalizujme kde sa stali tie chyby ak tam niekto kradol, tak poďme na políciu. a to som čakal, že spraví uh, pán spolomocne, nezáležia nulové výsledky, Ako, čoho platíme už len koľko rok, dostáva plat, šoféra, neviem čo všetko k dispozícii prostriedky, tak aké má výsledky? Nula. Takže Také pokiaľ to kráči, neurobí kráči. táto vláda a neurobila to očividne, mm. tak si myslím, že už každá, čo príde po tejto vláde, to určite už nebude riešiť, aj. lebo tie problémy sú proste nové a tak ďalej, aj tie, čo sme teraz rozprávali. Tým Takže... že na to, aby sme chyby opakovali, keď sa s nimi nepoučíme, no? No, a, tak ako keď už akože ten fašizmus, tak viete, že prvé tie karanténe opatrenia zaviedol pán Pelegrini a vláda ako de facto tá súčasná vláda, boli tie prvé zavreté školy a karanténa, ako to len ja sa chcem povedať aj na ich obajobu, že to boli ako v tej dobe a na tú situáciu, keď sme sa všetci báli a videli sme tie umrtia v Bergamo a zablokovanú nemocnicu tak to boli reálne obavy ako, a tí ľudia naozaj umierali ako tam tie opatrenia boli nevyhnuté. Vrglá väčšina z nich. Ešte a potom píšu ty... poslucháč, dobrá debata bola dneska a no, ešte tak píše posluchačka to, že um, tie nemoci sa bola jednoznačne lepšia alternatíva pre Bratislavu ako tá uh, presadzovaná vo vojnoroch. Užite, tam je to aj v prírode umiestnené určite lepší komfort dopravná dostupnosť tam bola vyriešená lebo celá tá Bratislava bola tak projektovaná za komunizmu a to boli veľmi prísne kritériá a ten územný plán spravený, aj vyvlastnený ten pozomok, tak aby... Tam je dopravná dostupnosť už ano. teraz urobená na dielnice, a tak ďalej, čo vo Vajnoroch vôbec hmm. není, to proste je, hmm. ako by som povedal, že rýchlo... dokonca aj železnica ide na tie rasochy, to, to je naozaj do detálu, bolo premyslené. Takže... Ako... Aj tým, to že to bolo neškoda. robené na tej tých, tých Karpát, hmm. vlastne v kakej kľudovej zóne, je veľmi dôležitá aj kľudová zóna, lebo opak sú kramáre napríklad, viete, okolesené lesom, lebo aj keď tam to chcete dosiahnuť nejakých profesorov a zaujímavé osoby, odborníkov, tak tiež im musí dať nejaké dobré prostredie. No, ho, ho, viete, že ten človek, keď je to naozaj kvalita, to nie je všetko nový pláte, musí to byť aj pracovné prostredie, ak tam má, chcete mať nejakých vysokokvalitných špecialistov, takže určite by to bolo ako toto najlepšia lokalita. A aj to tak vyšlo v tých analýzach. Rásochy vyšla ako najlepšia lo lokalita pre Bratislavu a Národnú nemocnicu na území Bratislavy. To sa rozhodlo mimo iné o výstavbe nemocne v Narástochách už v roku 1982. Hm? Potom došiel november 1989, teda sa to zastavilo, potom sa to zbúralo, no a hm? potom ešte naposledy sa obnovi ten projekt v roku 2022 a mal hm? sa dostaviť do roku 29. No a teraz sa to prerušilo. Uvidíme, keby som chcel... A všetko sa to zaplatilo, aj tie projekty boli jasné, zaplatné. Jasné. A hodilo Tam... sa to do koša. No a teraz akože keby som chcel byť kacírsky, keď vidím tento harmonogram pred sebou, jak sa to tam vyvíjalo, mm. takže myslím si, že a kľudne ešte aj to, keby sme v týchto intenciách pokračovali, aj tie vajnory sa môžu kľudne zvrátiť a sa to vráti nárasochy, to proste mm. je Slovensko, takže otázka, jak sa, alebo či sa skráti volebné obdobie, alebo všetko je otvorené teraz, či budú voľby tento rok, alebo budúci na jar, takže, alebo v no, riadnom termíne Takže no, veľa, veľa, všetko ktoré na bielokone v... do pekla predvolebnem, tak neviem, no čo si chcel povedať, no, ale, ale necháme to... sa prekvapiť. No. V každom prípade komunálne voľby sú tento rok určite. No, takže predo tie to... lokálne nemocnice tam treba všimnúť, čo chce a... váš starosta a váš predseda kraja, župán, čo chce robiť s nemocnicami. Ak ja povieš, že najvyššia privatizácia alebo prenájom súkromníkovi, tak tých ľudí neodporúčam voliť. Precím, tak, no, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pán ne? doktor, za účastne debatky. Myslím, že sme si užili a hmm. verím, že niekedy sa stretneme zase v tých zdravotníckych témach v našom vysielaní. Ďakujem. Pekný večer ešte. Podobne. Dopočujte. Dopočujte.